Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényáringadozását. ingadozását. Tősde vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság ezen az egészen új héten, évnek a második hetében. Tartsatok velünk ma este is, vendégünk is lesz, egy előre még titkosak vagyunk, vagy hogy is mondjam, titkolózóak vagyunk, inkább igazából gyúrunk a meglepetésre, hát ha esetleg sikerül egy-kettőtöknek a szem, szemöldökét egy kicsit feljebb vonni annak hallatán, hogy kivel fogunk itt ma beszélgetni, annak érdekében, hogy azért informálva legyetek. Közlöm veletek, hogy a műsor két órás, és a második órában lesz a mi kedves vendégünk jelen. Addig is köszöntöm szeretettel Magyar Dávidot, aki hétfőnként vendégünk szokott lenni. Én is köszöntelek titeket, sziasztok. Annyit azért ne áruljunk el, hogy mégis mivel foglalkozik az az illető vendég? Hát, ha képes vagy úgy elárulni, hogy, hogy ő mindeközben nem lepeleződik le, akkor simát. Hát jó, hát mondjuk, mit tudom én, ha azt mondom, hogy P-vel kezdődik a foglalkozása... Ha... Hát, euh, szerintem sejtik a kedves hallgatók, Méghozzá az egyike azoknak, akiknek még szemeltek. Nem, nem, te most, te most elárulod, te most le fogod Te ezzel, most rámutatsz. Ezzel imád rámutat. is zavag, ráudom, zavag. De biztos, hogy abban, hogy a hallgatóink is ugyanígy osztoznak az előítéleteinkbe, vagy osztoznak a <gül> hát, osztoznak a tévedéseinkben. De az is lehet, hogy van. Tehát van rá esély, hogy, hogy pont így gondolják, mint mi, vagy legalábbis megsejtik, hogy mi hogy gondoljuk. Nem vagyunk büszkék könnyelmű tévedéseinkre, és hogyha esetleg rá tudnátok kies,mikre mutatni a műsor során akár ezzel, akár más témával kapcsolatban. Alatban. Szevasztok, meg akkor Rogánt, hangzik a kérdés az SMS-falról. Jó, azért ott nem jó, tartunk. Akkor viszont mégis csak be kellett volna be a mondatot, mert nem Rogánra gondoltunk, az azért ezt csúnyadott volna. Sőt, durván éppen lenkezőleg, ma most annak érdekében, hogy, hogy valamiféle, valamiféle benyomásotok legyen a dologról, azért annyit hadárulja kell, hogy ő egy... Egy, ö, egy olyan politikus, aki valaha talán, ö, talán liberális volt. És most mi? Hát, ezt majd talán ő elmondja. Az, Jó, a, mi a mi szemünkben egyre kevésbé az, de még talán ő a leginkább. Még inkább, hogy hát, de de... most mert tényleg kon konkrétan már kezdjük kiátszani napjainkat. szerintem ne beszéljünk többet róla. Az biztos, hogy nem Rogán Tóniról van szó, tehát ez már így világ. a soha életében nem volt <síthat> nem, nem. Ami világ a világ, de ha az lesz, akkor én viszont nagyon meg fogok ijedni. Az majdnem olyan, mintha elsötétülne a nap, vagy egy reggel nem kellene fel. Vagy mondjuk olyan, mintha nem is tudom, kis cigány gyerekek potyogdának az égből. Sziasztok, tippelek László csaba. Érdeki Silvi. Miért lenne László csaba, de nem. Is nem, nem, véletlenül se László csaba. Hogyha egyéb tippjeitek vannak, esetleg helyre szeretnétek minket igazítani, informálódni, vagy egyszerűen csak beugatni nekünk, amit ez a műsor mindig is értékelt, nagyra, akkor 06303030881 30 30 egyes SMS számon tehetitek meg. Telefonon fölhívhatóak vagyunk a 2234881-es telefonszámon. egyes telefonszámot, úgyhogy igyekezzetek azzal vagy ezzel kapcsolatban bármelyik is. <coughs> Kóka sem lehet, mert ő a megy. Hát, köszönjük szépen. Soltész Miklós a KDMP országgyűlési képviselője, Lévai Katalin szocialista LP képviselő és Koros Lajos MSZP szociálpolitikus sajtótájékoztatójára reagálva elmondta, akkor, amikor emberek tíz és százezreit csúsznak egyre mélyebbre Magyarországon a megszorító intézkedések miatt, akkor azzal kezdenek el foglalkozni, hogy például az egynemléek házasságáról konszenzus kellene alkotni, meg ilyen hasonló kérdéseket fölvetni. Ez egyszerűen álprobléma. probléma. Magyarországon ma nincs esélyegyenlőség, és nem is lesz, úgy néz ki az elkövetkezendő években, fogalmazott a politikus. Az ellenzéki képviselő szerint a legszegényebb rétegeknek beleértve a romákat is, nincs esélyük arra, hogy kitörjenek a nyomorból. Soltész Miklós hangsúlyozta, a KDNP nem támogatja az azonos neműek házasságát, ne is próbálkozzanak a kormánypártok konszenzuskereséssel ebben a kérdésben. Az egyneműek házassága, ez tényleg ma, ma kérdés Magyarországon? Hát... Uh... Sokakat foglalkoztat Sze... vajon? Mert én, én amellett vagyok, hogy persze lehessen házasodniuk, de egyébként ez így... Persze, ma, hogy már ez ezek, ezek legyenek az igazán fontos kérdések. Tehát, ma, de, ma januárban így mondjuk ezzel lehet már csak foglalkozni? Hát uh, nagyon úgy tűnik, hogy ez, ez, egy hati, ez egy jó kérdés ahhoz, hogy hatékonyan el lehessen terelni a közfigyelmet a politikai garnitúrának a gyalázatos teljesítményéről, vagy a teljesítmény hiányáról. Van minden esetre egy telefonunk. Halló, halló! Halló, jó napot kívánok! Kis János vagy Tamás Gászpád Miklós? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. egyikük, egyik, egyikük sem. mind liberálisok voltak, és most már nem azok. Hát szerintem meg, ha ma még nem lennének azok, akkor még mindig parlamenti képviselők lennének. Persze bizonyos értelemben nem azok, de hát mit jelent a liberalizmus? Azért a liberalizmus is változott, tehát az is, az is azért. Hát, hát azért... legalábbis a liberalizmusnak nem, is. Azt mondták, hogy egy volt liberális képviselő. Jó, hát bizonyos értelemben talán is az. minket, vagy értve hallgatókat, Robi, szerintem. Úgy érzed? Igen. Köszönöm Vannak szépen. itt, köszönjük mi szépen. haló. köszönjük. Halló, hall Tölgyesi Péter, bár csak vendégül tudnánk látni Tölgyesi Pétert, annyiszor hívtam meg, de számos alkalommal meghívtam már a műsorba, és valahogy, valahogy mindig valamivel kibújt. kibújt a válaszadás alól. Gondoltam rá, mert annyira róla a munkat. Uh -huh. Én egyébként Tölgyesi sokra tartom. Tehát főleg azért, mert olyan keményen tudtak kritizálni a Fideszmét, amikor a pacsoraiban ült, ráadásul a névszabadságban, ami amikor hát... Amikor beült a sülyeztőbe, úgy érted? Hát igen, hát igen, de nem is lehet véletlen Köszön az, hogy más nincsen úgy. ott. Hát, itt, vannak itt azért tippek. Na, mondom, hogy kik vannak itt. SMS-ek? <réussi> <crois> <snakes> <humans> <lim> <demek> igen, igen, igen. Fodor Gabi? Sziasztok, Fodor Gábor? Ezt titus kérdezi. Adamski, TGM? Hmm. Csintalan? Gusztos? Fodor? Netán Hmm. Hát az, akira, vannak jó e, hogy mondjam, e, hát az, akire a legtöbb tippért érkezett, konkrétan fodor lesz a vendégünk ma. Kár, hogy lelőttük az első öt percben. ez van, de jó, de hát hogyha ennyi érkezett, nézd. Viszont ha ennyire jól ítéltétek meg azt, amit mi gondoltunk, akkor akkor volt a Én azért gondolom azért, én azért gondol, mondtam ő rá azt, hogy ő egy, egy ex liberális képviselő, mert. Mert ö, valaha az SZDSZ az egy liberális párt volt, én úgy gondolom. Igen, de... Ma már ez, egy piaci ez, ez fundamentalista ez párt. Volt a, ez volt a megtévesztő, és ezért gondolták, hogy Tölgyesi, mert hogy ö, ha ex-liberálisként az emberek nem azt gondolták, hogy a párt nem liberális, hanem hogy ő maga... Az de a politikusról beszéljünk, tehát... Hát nyilván, ö, Igen, igen, igen. Na most az én szememben Tölgyesi, az még ma is valamelyest liberális. Hát számomra megfodor. Hát ö, fodor, hát mit jelent a liberalizmus persze? Na jó, ez sok, is sok, is sok, jelentés, sok is jelentés tartománya van, mert hogy ugyebár. Emberjogi kérdésben nagyon más jelent a liberalizmus, mint piaci, üzleti, gazdasági Sőt, kérdésben. A, Sőt, a... És sokszor éppen üti egymást. Tehát, tehát a a ho, legtöbbször, ahol a gazdaság, igen. ahol a Sőt, szabadságot élvezett, az emberi jogok, aztán nagyon. De hogy az, az, amikor azt mondod, hogy üti egymást, <coughs> akkor a, ennél finomabban, ennél szebbben, szofisztikáltabban, ki se tudná, hogy ez Az üti az egymást is megtévesztő, mert az, az egy oda vissza Igen, nem egy volt hanem a konkrétan... csak az egyik üti, a, <coughs> a liberális üti az aki azt gondolja magáról, hogy ő a liberálisok él, inkább így pontos, nem? Tehát konkrétan, ténylegesen üti, tehát hogy az egyik oldalon van ugye már a jó polgár, aki szeretne egy némi, szabado, némi szabadságot az ő életmódjában, a másik oldalon pedig a nagy liberális párt van, amelyik pedig, hát hogy is mondjam, küzd, Küzd a szabad Egyébként, egyébként ö, érdekes azon elgondolkodni, hogy létezhet-e a gazdaságban liberalizmus már úgy értve, hogy ha, ha szabad piac van, valójában szabadjára engedjük a piacot, az meddig lesz szabad. Hiszen ugye ö, többször bizonyította már a történelem, hogy ahol, ahol ö, kontrollálatlan a piac, ott, ott kialakulnak a monopóliumok, és az viszont a piac fasizálódásához vezet. Tehát ahhoz, hogy a nagyok visszaélnek az erőfölényükkel, amit egyébként ma is meg lehet figyelni a globális gazdaságban. Az pedig már semmiképpen nem liberális. De jó, de a liberalizmus, amikor arról beszélünk, hogy a liberalizmus az ugye szabad elvűség, szabad mozgás, szabadság, uh, ilyesmi, ilyen fogalmakat tud jelenteni. Na most, amikor ez a hatalmasokra is csak a hatalmasokra vonatkozik, csak azokra, akiknek a, a helyzeténél fog, van is a szabadság az, uh, az alaphelyzet, és uh, bármiféle törvényi szabályozás vagy politika, ezt az ő szabadságukat esetleg korlátozhatná, mert, mert az ő szabadságuk az, az gyakorlatilag törvények nélkül az uh, az egész rendszert áthatja keresztül, kasul, szabályozza. Na most, hogyha egy ilyen helyzetben politikailag liberálisak vagyunk, akkor az nem jelent más, mint hogy átengedjük a terepet ezeknek a multiracionális cégeknek. A mi liberalizmusunk az gyakorlatilag a, nem a nem szabadságot fog eredményezni, hanem a politikának a kivonulását erről a területről. Tehát mondjuk jó az, hogyha egy, a szabályozó elv az az, hogy látok két embert verekedni, és látom, hogy az erősebb veri le a gyengébet, és én azt mondom, hogy én liberális vagyok, én nem avotkozom be. Érted, mire gondolok? Persze, hogy értem. Ez, ez a baj, hogy mondom, alapvetően úgy tűnik, hogyha, hogyha tényleg azt a liberalizmust vesszük alapul, ami, ami abban hisz, hogy, hogy szabadjára kell engedni a gazdaságot, és a, és a piac szabályozó módon majd megoldja a saját problémáit, és mindig egyensúlyba kerülnek a folyamatok, akkor valójában egy, egy nagyon erőteljesen monopól piacot teremtünk, ahol kialakulnak iszonytató méretű, most már látható, hogy földréteken átnyúló cégóriások, a, a, amiknek mondjuk a, az éves termelésük az, az országok gdp ével vetekszik. Tehát például azt hiszem, hogy a, az ExxonMobil olajcég az, az a világ száz leggazdagabb országa között a 25. helyen lenne, közvetlenül Svédország után. Na most én nem tudom, hogy jó-e, hogyha egy cégnek mindenféle kontroll nélkül akkora hatalma van, mint egy, mint egy országnak, ráadásul egy nem kis hatalmú országnak. Főleg úgy, hogy egy ország az még már amennyire, tessék, lássék, demokratikusan ellenőrzött. De egy cég az cseppet sem az. Tehát egy cég, az, a cégnek a belső mechanizmus az nem demokratik. Ha jobban melegondunk, most egy cégnek több, sokkal több joga van, mint egy országnak. Uh -huh. <tos> Ö, van itt egy... SMS, azt gondolom, hogy gyúrjatok rá ma este a tv 2 n mert a beletek kifordul gyerekek. Hát így hangzik az SMS, mely, mely felhívja a a ma esti TV műsorra. Sikeres üzletember, népszerű politikus. Most megrázóvalomást tesz az exkluzív nagy interjú Kóha Jánossal egy mindent elsöprő szerelem ma este a szuláksóban. Mindenképpen meg kell majd kérdeznünk Fodor Gábort uh, arról, hogy mit gondol Kóka Jánosról. Nyilván nem fog olyan nagyon rosszat mondani, mint amit én. Nyilvánvalóan a, a pártfegyelem párt az azért az ő de, de szájára az, is. azt szeretném majd. élőben látni, ahogy. ahogy, ahogy a érzi magát, hogy nem mondhat rosszat. hogy a párt. dolgozik benne. Tehát hmm? szeretném látni az embert, amint megküzd a pártfegyelemmel. Hmm? Én egyébként. Fodor Gáborral úgy vagyok, hogy az SZDSZ-en belül, hát úgy... Az SZDSZ-en? ...puszkve a, a... parlamenten? A parlamenten belül. Még mindig talán az egyetlen olyan politikus, aki iránt valamiféle... ...valamiféle hitelt érzek. Meg is mondom, hogy miért. Nem azért, mert az, azt gondolom Fodor, Fodor Gáborról, hogy ő ne hazudna. Hogy azt gondolom Fodor Gáborról, hogy ő a hiteles politikát, vagy az ő általán a legjobbnak gondolt politikát csinálná. Gyakorlatban. Hanem... Hanem annyit azért még gondolok e felől, hogy legalább rossz lelkiismerettel hazudik. Hogy legalább rossz lelkiismerettel vezeti az országot a saját legjobb lelkiismerete ellenére, vagy a legjobb tudása ellenére. Tehát látok benne valamiféle rossz érzést, rossz közérzetet olyankor, amikor valami olyasmit mond, amiről tudom. Tudva tudom, hogy nem gondolhatja úgy. Na most lehet egyébként, hogy ez az én tévedésem. Ez ez, e és csak rávetítes. De, annyira, annyira, annyira, de hogy valakinek az azt kell vetíteni, különben az ember elhagyna az országon. De tényleg, de ez, ez, ez, ez már, már egy, egyfajta életmentő reflex, hogy az ember keres magának egy politikus, akivel úgy, ahogy uszkve valamelyest azonosulni tud. Egyébként Fodor Gáborról nekem például az a véleményem, és ezt inkább most mondom el, mint akkor, amikor itt lesz, mert az, az, az, e ezt nem személy. Mondani, hogy ő az egyetlen politikus számomra, aki, akit hitelesnek tartok, és akire tudnám azt mondani, hogy ha az SZDSZ elnöke lenne, akkor az SZDSZ-re szavaznék. Én, aki legalább két éve vagy három éve erőteljesen kampányolok azért, hogy az emberek nem menjenek szavazni, én magam sem megyek szavazni, mert nem hiszek már abban, hogy léteznek még politikusok ebben az országban, és a politikusnak nem a prioritív értelmében, hanem a, a nemes értelmében. Ö, de... Most az az előző SMS, amiről szól, hogy Kóka TV2-n, az, az valahogy én számomra azt jelzi, hogy szó sem lehet arról, hogy Fodor Gábor legyen az elnök, hiszen ez már egy kampány, már nyomják, már, már tolják Kókát, már emelik, hogy ő, ő legyen az az ember, hát a népszerű politikus, ugye mindenki tudja, mindenki szereti hát, Kóka a János. Kóka szerelmes, akkor feltehető, hogy ez már eldőlt. De ez. Az az el... már, már, már, már, már ül lesz az SDS-nek az, az elnök. Az az érgeről, ez a marketing szóval energia. Kampány, ez propaganda. Ja, ja, ja. Tehát, hogy mi szükség lenne ahhoz, hogy arra, hogy szulákot is bevonják ebbe az egészbe, hogyha nem dölt volna el, hogy ő lesz az elnök. És ö, konkrétan ez a kifejezés, hogy a népszerű politikus kóka János számomra, ez, ez egy annyira szép dolog. Tehát én itt érzem a költészt. És, és a fodorral regimenem. kapcsolatban, vagy kókával kapcsolatban ez a kijelentés, hogy a népszerű politikus Igen, kóka János. Éppen megérdemli, neki ki jár ez, ha másnak nem is. Na lássuk, hogy hol tart a liberalizmus a melegek, ö, melegekkel kapcsolatban, mert hogy <coughs> ezt a kérdést lezettük fel, és itt azért van még néhány bejátszó ezzel a kérdéssel. Az idén 60 milliárd forint költhető el esélyegyenlőségi programokra közölte Lévai Katalin szocialista LP képviselő, aki szerint komoly kihívások várnak az unióra, például a Roma integráció területén. A politikus szerint társadalmi vitára lenne szükség az azonos neműek házasság kötése és a nők negatív diszkriminációja kérdésben is. Lévai Katalin közölte, hogy az idén 60 milliárd forint jut az esélyegyelőségi programok támogatására, ennek felét a fogyatékkal élők rehabilitációjára és akadálymentesítésére fordítják. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország alkotmányos múlasztásban van, mert nem sikerült teljesíteni a középületek akadálymentesítéséről szóló törvényt. Hát, hogy ö, elhangzott, hogy társadalmi vitára lenne szükség például a meleg házasságokkal kapcsolatban. Nem értem, miért lenne szükség társadalmi vitára ezzel kapcsolatban? Kinek miközben van hozzá, hogy a melegek akarnak-e házasodni, vagy nem? Szerintem a melegházassággal kapcsolatban nem társadalmi vita. De mi, mi a társadalmi vita? Tehát, hogyha mint hogyha én nekem kéne azt eldönteni, hogy egy másik ember, aki meleg, az házasodjon-e vagy sem? Persze, de ezek után már abba is beleszólhatnék, hogy fideses házasodhat-e msp vagy hogy 70 év fölött szabad-e házasodni, vagy hogy de házasodhatott ez a egyáltalányi intoleráns bunkóság ez, hogy társadalmi vitára van szükség azzal a kapcsolatban, hogy házasodjanak-e, vagy de házasodjanak. Engem megkérdez valaki, bár semmi közön nincsen hozzá, szerintem házasodjon az azzal, akivel akar. Azért ne lehessen állattal házasodni, mert az nem tud vélemény nyilvánítani a kérdésben. De... Gyakorlatilag aki nagykorú, az házasod hason, én nekem ez a véleményem. Nemtől, teljes, teljesen függetlenül, egészségi állapottól, állampolgárságtól, vallástól. Szóval az gazdaság az egy önként vállalt szerződés, egy kötelék, amit a, a felek el is téphetnek, tehát mondhatják azt, hogy köszönöm, eddig tartott, jó volt, de most már nem jó, hagyjuk, abba fejezzük, be, váljunk el. Na de hát ehhez megint nincsen közöm, tehát megint olyan lenne, hogy házasodhatnak-e melegek, és elválhatnak-e a, a heterók, vagy ez nem ez a, ez a kérdés az megosztja a társadalmat. Akkor, amikor éppen lehazudjuk a csillagot is az égről, akkor, amikor éppen eltitkoljuk, eltitkoljuk az országnak a helyzetét, akkor, amikor éppen ki az ember az utolsó kuporgatott filléreikből, akkor amikor gyakorlatilag elhetetlenítjük a komplet demokráciát, akkor amikor szétmegyük az embereket az utcán, akik tüntetni merészelnek, a legjobb fölvetni egy ilyen kérdést. Ez megosztja őket, ez a gumicsont, ez betömi a pofájukat, ezzel majd ellesznek. lesznek. A melegek, ezzel kapcsolatban van szükség társadalmi vitára. Ez ezt mindenki a magáénak érzi, egyrészt mert ellenérzései vannak. Márha ellenérzései vannak, másrészt, mert ellenérzései vannak az ellenérzésekkel kapcsolatban, márha ellenérzései vannak az ellenérzésekkel kapcsolatban. Há, mindenki valahol érintve van a kérdésben, addig se a kormányjal foglalkozunk. Mindedig nehéz helyzetben voltak Amerikában azok a katonák, akik saját nemükhöz vonzódnak. A dolgot mindenkinek el kellett kendőzni, aki nem akart, hogy kirúgják a hadseregből, ha már sikerült a kezdeti vizsgálatokat megtévesztenie. Ez viszont hamar megváltozhat. Azok az egységek, amelyek a legkeményebb külföldi bevetéseken vesznek részt, többé nem engedhetik meg maguknak, hogy kirekesszék a melegeket. Legalábbis ezt állítja egy ex-tábornok. A tábornok véleményének viszont úgy tűnik nagy súlya lehet, mert korábban ő volt az amerikai fegyveres erők egyesült tábornoki karának vezetője. Korábban úgy gondolta, hogy azok a katonák, akik nyíltan felvállalják homoszexualitásukat, aláásták a csapaterkölcsöt és zavarnák a harcoló egységek közötti együttműködést. Ez a nyilatkozat jelent meg a New York Times hasábjain. Viszont álláspontja megváltozott, amikor homoszexuálisokkal is folytatott beszélgetéseket a kérdésről. A melegeket és a leszbikusokat el tudják fogadni bajtársaik, mondta. Az extábornok arra a körkérdése támaszkodik, amelyet az afganisztáni katonák között végeztek. Ezek kétharmada állította, hogy nem sérülne a csapat erkölcs a melegek jelenlététől. A jelenlegi vezetés nem mutat ennek ellenére sem hajlandóságot arra, hogy integrálják a homoszexuálisokat. Mindeddig a saját nem iránti vonzódás szellemi sérülésnek számított a hadseregben. A kaliforniai egyetem kutatói találtak egy bejegyzést erről az 1332.38 számú pentagon utasításban, ahol is a homoszexualitás, a személyiségzavarok és a nem megfelelő mentális fejlettséget mutató tünetek listájára került. Na hát ez az Egyesült Államok, ezt mondjuk így nagyon jól példázza, és a, a, a, ez, ez, a, ez a fajta demokrácia, ami ott van, ugye, ami így, ahol ilyen törvények vagy ilyen, ilyen uh, szabályok vannak, hogy, a, hogy ez egy mentális sérülés meg ilyesmi, ez, ez az, ami most terjeszkedik a világban, és ez az, ami, ami, amit exportáltunk olyan ügyesen mondjuk például a közel-keletre is. Jó, hát én, én azt tartom nagyon jellemzőnek, hogy milyen módon fogalmazódik meg ez a dolog. Tehát milyen zavart okoz, vagy problémát okoz ez a kérdés, hogy homoszexuálisok. Az, az tényleg ez nem okoz problémát a hadseregben, ha valaki nigger. Ajaj, ajaj. De hogy önmagában ez a kérdés, tehát hogy amerikának hol támadnak zavarai, hol van a gyenge pontja, tehát hogy így mit okoz ez a csapat egységben, mennyire lesz ezután ütőképes a hadsereg, tehát hogyha egy szakaszban van egy homoszexuális, akkor ez nem fogja a szakasznak az ütőképességét, harcképességét a, a a harc erejét befolyásolni károsan. Mert ha igen, akkor tenni kell a dolog ellen. Tehát így merülnek fel a kérdések, így vetődnek fel a kérdések. Tehát nem morális megfontolás van, hanem kifejezetten arról van szó, hogy ez gyakorlatilag jó, jó, az amerikai társadalom egy ököl, egy köröl, ami oda csap a közelkeletre, egy hadseregben egy nagyon nem egyszerű morális kérdésekről beszélni, ahol az a parancs, hogy ölj. Ami ugye alapvető ellentétben áll mondjuk a tíz parancsolattal. Tehát mir miről beszélsz, hogy hú, hogy így merül fel, jaj, jaj, most akkor szegény, szegény emberek a hadseregben. Hadseregről beszélünk, gyilkoló gépekről. Srácok, ennyire ne legyetek lojális, ha kérje az SMS író. Ki ez? Előre ne áruljátok el a kérdéseket, nehogy már tudjon készülni. Szerinted, hallgat minket, van akkor a lúz el, nem hinném. Így is nehéz eldönteni, mikor őszinte egy politikus, hajrá. At is írja. Fodor, mikor miniszter volt, és tandíj botrány, hirtelen tájföldre kellett mennie. Ez a hiteles politikus. Jó, uh, ezt meg fogjuk tőle kérdezni ha ha ha. majd akkor. Egyes. Van itt néhány SMS. Amit erősen meg fogsz hiszen prüd vagy. Milyen zene ez? Kérdezi az SMS író. Tetszik? Hát ez bizony Dire Straits, más valaki megdíséri. Hogy egy melegvédje a seggem egy háborúban, kérdezi redondó. Azt inkább ne. Én hozzáteszem, hogyha egy melegvédi a seggedet, egy háborúban, akkor a te segged az biztonságban van. Tehát önálló jobb helyen nem is lehetne. Egy kicsit más mércével mérünk írja a másik esemes író. Szerintem Fodor Gábor hitelességéhez hiányzik egy lépés. Egy kilépés. Írja az esemes író, igen. és nem tudunk igen. nem igen. egyetérteni. igen egyetérteni. Ez, ez, ez roppant pontos. Robikám, ha katona lennél, írja Bundapeti, a fürdőben jó lesz vigyázni arra, nehogy a szappant fel kelljen venni. Köszönjük szépen. Ilyen primitívségeket írjatok még, mert ja. eddig unatkoztam. Ja. Bundapetinek mondom, csak hogy hát, ha nem tudná, hogy pont a börtönben egymás segbekúrása az... Kifejezetten nem buziszokás, tehát hogy ez a klasszikusan heteróbulatság egyébként, tehát hogy ez, ez jó tudni, hogy pont ha börtönben az embernek leesik a szappal, akkor pont nem a melegektől kell védeni a seggét, ez, ez csak úgy, úgy a mihez tartás véget. Büntető feljelentést tesz a jobbik ellen az országos cigány önkormányzat. Egyúttal felkéri a Fidesz, nyíltan és egyértelműen határolódjon el ettől a pártól. Ifja Bogdán János az ocő szóvívője szerint a Jobbik az utóbbi időben egyre szélsőségesen magatartást tanúsít. A szóvívő döbbenetesnek tartja, hogy még a harmadik évezredben is léteznek ilyen fasisztoid nézeteket valló pártképződmények. A legutolsó csepp a pohárban az volt, hogy a Jobbik nemrégiben honlapot indított az úgynevezett cigánybűnözésről. E honlap hangsúlyozta ifja Bogdán János, kollektív bűnösként kezel egy egész népcsoportot, és számos olyan kijelentést tartalmaz, amely kimeríti a kisebbség ellenes uszítás fogalmát. Az őszi önkormányzati választásokon a Jobbik sok településen a Fidesz szövetségeseként indult, emlékeztetett a szóvívő. Az ócső szerint ezért van szükség a Fidesz elhatárolódására, és arra, hogy a legnagyobb ellenzéki párt mindenki számára világosát tegye, elutasítja a valódi konzervatív értékekkel összeférhetetlen szélsőséges eszméket. Mit mondjak erre? Semmit. Semmit. Hát a Jobbik az, amikor kivált a miébből, már hát így... Egy 10%-ig kb. a Fideszből vált ki, és olyan 90%-ig ami ebből, azért lássuk, akkor azzal a, azzal a határozott szándékkal léptek ki, hogy őket többet ne lehessen a csurka primitív zsidózással, meg különböző fai és náci allőrökkel összevetni. Uh -huh. Tehát, illetve összemosni, Fanyol tehát, jönlekes. hogy ők, ők, ők, kifeje, ők kifejezetten tiszta lappal akartak kezdeni, és egy ilyen modern, jobboldali, radikális európai pártot próbáltak meg, hát így, amelyik az, azért meglehetősen mentes a, a rasszista úszítástól, amely csurkaistának annak ugye bár a kenyere volt mindig is. Mit mondjak erre? Hát az Sikerül, a kérdés, az a kérdés hogy ez. Nem úgy tűnik egyébként. Hát, mondjuk, Pont a Csúrka Istvánnal kötött választási szövetség az volt az, amelyik elsősorban az illúzióinkat foszlatta. Nekem nem voltak illúzióim egyébként, mert olyan nagyon korrekt ö, nyilatkozatokat talán szerintem soha nem tettek. Szerintem az egész kísérlet ö, az a... Is... Viszont egyre ügyeltek, hogy ne olyan primitíven fogalmazzák meg, mint csurka. Tehát le, legfeljebb azt tudom mondani, hogy kifinomultabbak voltak, de ettől számomra még nem lett jobb a dolog, szalonképesebb. Hát... Ö hogy mondjam, a gyakorlatilag ugyanaz történt velük, mint csúrkával. Tehát, vagy hát, ha nem is az, de ők kényszerből ő, csúsztak bele abba, ami csurka passzióból, hobbiból. Mert hogy igazából szembesültek azzal, hogy a média ellen nem lehet politikát csinálni. Tehát úgy, hogy valakit szerteszélyel hallgatnak, tehát hogy sehol nem beszélnek róluk, sehol nem kérdezik meg őket gyakorlatilag. Nem gyakorlatilag... hívják a szuláksóba? Hát nem csak, hogy a szuláksóba, a napkeltébe, de a hírtévében se igazán, tehát így teljesen széthallgatják őket, gyakorlatilag ellehetetlenítik őket a tájékoztatásnak, minden frontjáról kihagyják. Igen lehet politikát csinálni. És akkor belekényszerülnek abba, hogy ilyen populista, primitív módon hívják fel magukra a figyelmet, mint én ezt hogy... viszont minden híradó leközli. Hát igen, igen, igen, mert annak hírértéke van. És így aztán belecsúsznak ebbe gyakorlatilag. Szegények. lehetett volna. Le... Jó. Hát... miért nem csúsztunk még bele a zsidózásba? Hát talán azért, mert ö, soha nem próbáltunk nem zsidózni. Soha nem próbáltunk kilépni azok közül, akik sokat zsidóztak, és akkor mi azokkal nem szerettünk volna. Tehát nem. Hát valahogy soha nem voltunk ebben a helyzetben, és ezért aztán így. Ezért nem, nem is csúsztunk bele? Nem is csúsztunk vissza, meg. Tehát hogy így így. Hát... Nem, nem tudom, tehát így, így a legjobb az, persze azt mondják, hogy ha valaki nem kezd el inni, és akkor annak nem kell leszoknia arról, és akkor nem, nem fog újra visszaszokni. és leszültes vezetés. Igen, igen, hát meg, meg, mindezek, meg mindezek, meg családon belüli erőszak, azt mondják az legalábbis. Egyébként pianélkül is. Én, esély. Nem <gül> <gül> meséljek, köszönöm, ez nem egy ilyen, izé, egy ilyen analízis most a szexelés alapján, és akkor elmesélem az élményeimet, csak úgy mondom, hogy az nem az italtól függ. Fú, itt aztán teljes, tehát itt, a, itt az. A, a a idószóral beindultak az sms Nem, nem, nem, nem, az analiskalandok hívták. Most jelengatták még a hallgatókat igen, ez az SMS-ekben az, indítottákban az fantáziáját. Mondjátok meg Bundapetinek, hogy nem az a burnyák, aki csinálja, hanem aki hagyja. Egyébként emlékszel hát voltunk Egyiptomban, és ott azt mondta Ahmed egyszer, amikor kihajóztunk a tengerre, hogy, hogy ez úgy van náluk, hogy, hogy a, az a... Ja nem, bocsánat, a Lonely Planetben olvastuk az úti könyvben, hogy, hogy nagyon elterjedt a férfiak közötti uh, szexuális együttlét, viszont náluk nem tartják homoszexuálisnak azt, aki csinálja, csak azt, aki, aki kapja, tehát aki, aki elszenvedő fél, úgymond. Elszenvedő vagy elélvező. Persze. Teljesen mindegy, de hogy hát nagy, mindegy. nagyon érdekes az, hogy aki akivel csinálják, az, az buzi, de a másik az nem. Ő, ő nem? Nem, nem, hát világos. Hiszen ő ugyanazt csinálja, mint az asszonynal, csak hát érted, De hát most ez nem Hát most asszony, így, e e nem, e hát, ez akart hát észre Hát világos. 2006 volt eddig a legmelegebb évünk. Az északi országokban például átlagosan két fokkal magasabb volt a hőmérsékletünk bármikor korábban. Algodalmasan jelentették be a norvég meteorológusok megfigyeléseik eredményét. Tavaly minden három napból kettő jóval melegebb volt, mint bármikor 1867 óta, azaz azóta, amióta az Északi Országban figyelik a klímát. A hőmérséklet így a hideg Skandináviában átlagosan két fokkal volt magasabb minden korábbinál. Ugyanakkor az északi sark közelében fekvő Spitzbergák szigetein például 500 Celsius fokkal többet mutatott a hőmérő a normálisnál, azaz mínusz hét fok helyett mínusz kettőre emelkedett a hőmérséklet. A meteorológusok úgy vélik a jelenség rémisztő, ilyen tempóban ugyanis alig néhány évtizeden belül számítani lehet az északi égtakaró felolvadására, amely drasztikus ökológiai katasztrófát okozhat az egész föld számára. Én azon fogok röhögni, hogy elsőként a legnagyobb ö, szennyezők fognak elsüllyedni. Tehát Japán, Nagy-Britannia, akkor az USA-nak a keleti partja, tehát ezek mind-mind mind, mind, mind azonnal víz alá fognak kerülni. Mi, mi viszonylag biztonságos magasságban vagyunk, nekünk nem az lesz a problémánk egyébként, hogy víz alá kerüljünk. Hanem az, hogy azok, akik ott élnek, azok majd ide fognak közöl lenni a koncentrációt. Tehát az, hogy most hollandoknak kell bérbe adnom a pincémet, az nem lenne egy akkora probléma, nem? Tehát, hogy így jó sokat lehetnek érni tőlük, ez, ez egyáltalán nem gond egy, egy a jó, de most nem, a probléma az, hogy hogyha ahogy mond, ahogy a hírben is van, elolvadnak az északi jégtakarók, főleg Grönlandal veszélyes ebből a szempontból, akkor az leállíthatja, sőt val nagy valószínűséggel leállítja a golfáramlatot, ami viszont meleggel látja télen Európát. Tehát ugye nyáron hűt, télen fűt. Így az lesz, hogy télen iszonyatosan hideg lesz nálunk, tehát konkrétan ilyen jégkorszakszerű eljegesedés, amit most nem tudunk elképzelni a tegnapi 10 fokos, vagy tegnap ilyen. Igen, igen, 10 fok, vagy 10 valahány fok volt. Pesson 14. 14 Most, ezt nem fok. tudjuk elképzelni, de ez január Január 8-a. 14 fok. Igen, tehát ez azért úgy ijesztő, ez tény. hát ja, láttam, ez, ez a globális rövegő és, és, és lomb, lombokat hozó fákat, ez nagyon-nagyon veszélyes. Brutális. És az van, hogy, hogy azért, és azért állhat le a golfáromnak, mert a, a Grönlandról az a hatalmas jégtakaró az édesvíz, és az ha egyszer belekerül a tengerbe, akkor... Ott a, só, a sós víz, ami ugye, na hát a golferment az meleg és az párolog, és ezért sósabb lesz ott a víz, ahol, ahol lehűl, és az alámerül, viszont az édes víz az nem lesz olyan nehéz, tehát nem merül alá. Vagy uh -huh. az, az egész áramlást fogja így egyszerűen megá meg megállítani, mint egy fal. <kül> Egyébként ebben a témakörben nagyon illdomos megnézni uh, a kellemetlen igazság című filmet, amiben Elgor demokrata, valamikori elnök jelölt, uh, kalauzol minket végig így a környezetvédelem nagy kérdésein. Ő az, aki amerikai elnök lett volna, hogyha szavazhattak volna a floridai feketék is. <kül> így van. Hmm. A, amikor háromszor számolták újra a florida szavazatait, még végül kihozták, hogy hát George Bush lett az elnök, akiről viszont sok jót nem tud megmondani, ugyebár SMS író. Na tessék, már az éghajlat is meleg, még valamit ebből a témakörből. Nem tudom, mit, mit tudnánk még hozzátenni? Mi lehet hát, még meleg? Hát nem tudom, az a, az, a, az a félelmetes, hogy nem tudjuk felbecsülni ennek a globális felmelegedésnek az ütemét, és úgy tűnik, hogy, hogy gyorsabb, mint azt képzelnénk. bár ez a mi képzelgésünk sem igazán megalapozott tudományosan. Hát nem tudom, amiből kiindulni ugye. Erre mondom azt, Én hogy kísérleti körülmények között nem modellezhető ez a folyamat. De erre mondom azt, hogy nézzétek meg ezt a filmet, és akkor még egyszer elmondom a címét, kellemetlen igazság, úgy tudom, hogy játsz az Európa mozi, meg a művész, talán nem sok helyen megy, de meg lehet nézni, ö, mert ez leírja konkrétan ö, tényekkel alátámasztva, hogy hogy is, hogy is néz ki a helyzetünk, és igen rossz ö, sötét képet fest, bár, bár ö, nem hajszol minket pánikba és, és ö, végső elkeseredésben való. Ö, meg a fogyasztásban hanem, hanem, hanem azért kínál ki utakat én láttam egy másik filmet, ami erről a témáról szólt, ez a után című film volt, ami szintén az éghajlatváltozásról szólt, abban egy ilyen lehűlés történt, ilyen jégkorszak köszöntött a földre, és annyira gyorsan jött a, a, az időjárás változás, hogy így a főhős, az egy ilyen nő volt, meg egy férfi, és így rohantak az éghajlatváltozás elől és így mögöttük jött a fagy, de az ilyen mínusz 70 fok így, így mögöttük, és így tényleg valami másfél méterre volt a szűken, és így futottak, futottak, szaladtak, így menekültek volna lefelé Mexikóba, mert hogy ott, ott, ott még melegebb van, és így az volt, hogy így így ment át az ajtón, és így fogta az ajtót, és így becsapta maga mögött, és miután szóval így a az ajtót, így rögtön szétfagyott az ár. És így rohantak és így futott mögöttük az időjárás változás. Tehát fölszálltak egy a repülőre, és így erre elrepültek az éghajlat változás elől, és megmenekültek. Tudod, milyenek ezek a filmek? Olyan, az ember ilyeneket álmodni szokott. De mintha fogyatékosoknak a... készülnének ezek a filmek, nem olyanok? Vagy három éves gyerekeknek, vagy. De hogy így.. Tényleg, mint egy álom, olyan, mint. Mintha mint ha, mint Szalvador Dali álmodta volna és festette volna meg őket. De ne, nem olyan, mint a lángoló zsiráf, csak mondjuk. Nem ilyen... érzem, hogy művészi, művészi értékük lenne ezeknek a filmeknek. Hát mert a megvalósításnak a módja az mégsem olyan álomszerű. Tehát mégsem olyan, még mint. egy belbutítani akarnak, mint valamire ráébreszteni. Haló, haló? Haló, haló, lehet hozzászólni ehhez a témát Bizony. Tessék, csak tessék, csak tessék. Most egy kicsit kesztikus vagyok én ezzel a felmelegedéssel, ugyanis igazából szerintem egy részét ennek a pániknak a média okozza. Hát szerintem ez a, éppen a média volt az, ami mondjuk legalább 15 éven keresztül próbálta ezt nagyon hallgatni, mert hogy amikor először emlegették például az ózonjukat a 90-es évek elején, akkor a, egy hatalmas ellenállásba ütközött a média részéről, és ezt mindenki tagadta. És nagyon-nagyon sok és nagyon erős, kemény, civil kampányok kellettek ahhoz, és, és erő, erőszakos zöld szervezetek, hogy ez bekerüljön így a közvélekedésbe, hogy bizony van ózonjuk. És ma már ez tény. gondolnék, hogy... Rolvastam egy magazint, nem tudom lehet mondani, a nevét létezik. Internet magazinnak hívják, hogy ez volt... Hát ez az IPM. Az IPM, ez volt nagyon régen is, és... De van most is van újra. Van, persze, ezt akarom mondani, van egy rovasz, ez az IPM retro. Érdemes elolvasni a múlt havi számot, hogy az ugyanis egy 75-ben megjelen három oldalas cikk van benne az IPM retro ami azt jósolja, hogy jégkor azt fog jönni, Európában, hamar. Tehát én úgy mondom, hogy 75 az ehhez a felmelegedési ciklushoz kéne, hogy tartozzon, ugye, ez nem egy-két éves folyamat. Tehát 75-ben arra következtettek nagyon jó nevű tudósok, hogy égkorszak jön, most arra következtetnek, hogy általános felmelegedés. Ne, De egy Európára az, le, az pontosan a golfáron az leállása miatt bőven megköszönhet. Tehát az, amikor globális felmelegedésről beszélünk, azok csak a direkt hatások, ezeknek a hosszú távú hatása például a golfáramlat leállása a következtében, eredményezhet akár jégkorszakot tehát lokálisan lehűléshez vezethet, mert a földön olyan rendszerek működnek, így ugye a szelek meg a víz mozgások, amik, amik az egyik helyről a hideget átviszik a másik helyre, és ott hűtenek vagy fűtenek, tehát ezek nem mindenhol jelent majd felmelegedést gondolom, hogy azért biztos van egy hogy olyan bizonyos fokú periodicitása. A és azt tudom, hogy ez a. Nagyon-nagyon kérlek. Év, amit mi ismerünk és, és Sokkal többet ismerünk, megint hivatkozok a kellemetlen igazságra, ahol ö, a jégtáblákból, illetve a Grönlandot vagy az Antarktiszt fedő hatalmas jégtakaróból vesznek mintát, ami ugye több százezer vagy több millió évre eltárolja a légköri viszonyokat, a légköri viszonyokból pedig következtetni lehet az adott ö, kor ö, hőmérsékletére is. Tehát, hogy milyen összetételű volt a levegő. De, de, azt én nem vagyok tudós, de a filmben ez nagyon jól ki van fejtve, hogy hogyan változik a levegő összetétele, és hogy hogyan lesznek a légbuborékok kisebbek, meg nagyobbak a jégben, és ezt mondom, több százezer több száz évre vissza, meg tudják mondani. Még ha nem volt ilyen meleg. Nem, ilyen meleg még soha nem volt, van periodicitás, de ez most... éppen. Most, hát gondolj bele! Most 20 éven belül következett be mondjuk a meg háromszorozódása. októberi vagy áprilisi, most attól függ, hogy tavaszi vagy őszi, őszi érzésvilágot próbálsz felidézni. Ez az időjárás, ami itt most januárban, tehát gyakorlatilag most kéne, hogy legyen a mínusz 10-15. Értem én ezt, azt nem tudjátok, hogy az a, az a meleg rekord, ami megdőlt, ugye tegnap. Hogy az valami száz éve állt fent, vagy mikor? A, a, igen, hogy mióta állt fönn, mert most egy száz éves időt. Ezt is mondja... Na jó, de rendszeresen, de várjál, de, de mindig, mindig arról van szó, hogy hát ez volt ilyen meleg 40 éve, volt ilyen hideg 50 éve. Tehát ezek a rekordok, amik, amik beállnak, ezek persze mind-mind-mind, akár már ebben az évszázadban, vagy a, úgy érzve, hogy a 20. században már egyszer beálltak. Csak hogy? amikor másfél éven belül Megdől 12 időjárási rekord, akkor már érdemes odafigyelni. Vonatkozik ez az árvizekre, vonatkozik ez az egyéb természeti károkra, vonatkozik ez, az, ez a hőmérséklet. Megint csak ugyanebben a filmben hangzik el az is, hogy szokták ezt az érvet is így felhozni, hogy ezért ezek már régebben is voltak nagyon meleg napok. Igen, és akkor össze felsorolja, hogy az elmúlt nem tudom vagy 150 év, amióta van mérés, azokból a, a legmelegebb nyarak mikor voltak, és a 10 legmelegebb az, az elmúlt 10 év. Esetre én esetre a skeptikusságomat akkor is fenntartom, mert én nagyon teszem a ti műsorotokat, meg tényleg az egyik legjobb a Magyar hmm. Ráziózásba, de nagyon sok olyan műsorral találkozom, most nem a tiétekről van szó. Ami ilyetget. Nem. Igen, igen, igen, ilyetget. Tehát gyakorlatilag kiragad egy momentumot egy összefüggésből, és az súlykolja. Tehát, nagyon, műsor... nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket, de, de következnek a hírek, úgyhogy muszáj. Muszáj tovább lépni! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. Mm, van itt egy SMS Hali, megnéztél két filmet és időjárást is, lettél? Ha általánosban odafigyeltél volna, tudnád, hogy nálunk kontinentális időjárás van, és semmi közünk az óceáni áramlatokhoz. Jobb lenne, ha maradnátok a kapta fánnál. Jazzot, az, a, az, az, az iszonyatos kontinentális időjárás, ami nálunk de. van, az ugye mindig nyugatról jön a csapadékesztésre. Ez igen, igen, igen, de ez a Kárpát-vedencére vonatkozik a kontinentális Csak időjárás. Tehát a, konkrétan az Atlanti partok, úgy Portugália, úgy Spanyolország, úgy a Franciaország, Normandia, Anglia, ez mind-mind-mind igenis áramlat. Megjegyzem, én nem tagadom, hogy felkészületlen vagyok még a témában, de nagyon igyekszem beleásni magam, és ne aggódj, el fogok még olvasni több könyvet, és meg fogok nézni, még nézni sok filmet, és igyekszem majd sokkal több adattal is ténnyel alátámasztani azt, amit mondok. Nem csupán a megszokott újévi találgatások, hanem a 2006-os év sok szempontból rendkívüli történései határozzák meg a következő napok és hetek politikusi prognózisait. A mi várható 2007-ben kérdésre adható válaszokat ugyanakkor azok a tendenciák is befolyásolják, amelyek függetlenek a naptári évtől. A kormányzati tervek, a pártok belső élete, valamint a mostanáig kirajzolódó politikai stratégiák az év uborka uborkaszezonban is láthatóak maradtak. Az SZDSZ tisztújítása leginkább az elnökjelöltek kampányával, illetve a leendő új elnök pozíciójának elismertségének stabilizálásával kapcsolatban hathat a politikára. Szinte törvényszerű, hogy koalíciós kormányzás idején a kisebbi kormánypártnak saját tagsága és támogatói felé az a legfontosabb üzenete, hogy miben különbözik a partnerétől, mi igazolja önálló politizálását. Ez az elnökválasztási küzdelemben átmenetileg kiéleszheti az MSZP és az SZDSZ közötti villongásokat, ahogy az is valószínű, hogy az elmúlt hónapok konfliktusai ismét fontosabb szerepet kapnak a nyilvánosságban. Ebből a szempontból pedig szimbolikus ütközőpont lehet a főváros, ahol a kormányzó pártoknak még vissza kell térniük a további főpolgármester helyettesek, illetve a hozzájuk kapcsolódó hatáskörök kérdésére. A koalícióból való kilépés ötlete is felmerülhet a március végi tisztújításig, de nem valószínű, hogy a potenciális elnökjelöltek Fodor Gábor, Kuka János, Bármelyik újonnan szerzett posztján megkockáztatnak egy ilyen lépést 2007-ben, miközben a párt programja szempontjából fontos egészségügyi reform zajlik. Vendégünk az egyik elnök, elnök jelölt akitől Gábor. Itt rögtön azt kérdezném, hogy vajon milyen irányba viheti el az ő elnökség az SDS, és milyen irányban viheti el Kóka János elnökség az SDS. t Tehát mik, mik az az alternatívák jelenleg? Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm nem csak a műsorvezetőket, hanem természetesen a rádió hallgatókat is. És hát hadd kezdjem azzal a kérdésre adott válasznál, hogy természetesen én Kóka János nevében nem akarok nyilatkozni, mert én azt gondolom, hogy nem lenne illendő hogyha a potenciális elnökjelölteket én bármilyen módon bírálnám, vagy kritizálnám, úgyhogy én inkább a saját elképzeléseimről beszéltem. Dicsérni is lehet, hogyha képes, képes, képes rá. Rendben, akkor hogyha dicsérési lehetőség lesz, akkor ezt majd megragadom az alkalmat. Szóval vagy jót, vagy semmit. Ugye? Tehát a saját elképzeléseimmel kapcsolatban annyit hadd mondjak, hogy, hogy szerintem itt az SZDSZ-nek a fő problémája az elmúlt években az volt, hogy hogy egyfőle ott van a nagy testvérárnyékában, ahogy tetszik, tehát az MSZP árnyékában koalíciós partnerként, és, és valahogy meg kell mutatni az önálló arculatát, önálló értékrendjét, méghozzá azért kell ezt megmutatni, ez nem valami kétségbe esett küzdelem, valamiféle görcsös idegesség a saját értékrendjével kapcsolatban már csak azért nem kell, hogy ez legyen, mert a liberális értékrend alapvetően más, mint a szocialista, de való igaz, hogy a közös kormányzás az elfedi. Sokszor ezeket a különbségeket, ezeket az igazán lényeges és fontos elválasztó vonalokat. Tehát nekünk most amellett, hogy a kormány programja mellett kell természetesen kiállni, az SZDSZ-nek emellett azt is világossá kell tenni egy szavazónak, aki a kormány is foglalkozni, hogy miért érdemes, miért fontos az SZDSZ-re szavazni. most, hát azért érdemes az SZDSZ-re szavazni, mert az SZDSZ-nek kell képviselnie egy olyan liberális gondolkodásmódot, amit más nem tud képviselni a Szociálista Párton belül sem, és az egész Szociálista Párt sem. Tehát például itt, hogy egy konkrét eseményt mondjak, az október 23-ai ügyekkel kapcsolatban, és itt az utcai <kül> zavargásokkal kapcsolatban az nagyon világosan állást kellett foglani, és állást kellett volna foglalni a jó néhány olyan kérdésben, amely egyértelművé teszi, hogy nem voltak helyesek azok a bűncselekmények, amelyeket a köztársasági elnök megfogalmazásával élve köztörvényes bűnözők hajtottak végre, és köztörvényes bűncselekmények történtek az utcán, de a másik oldalról az sem helyes, hogyha a rendőrség olyan dolgokat tesz, amelyek túllépik szintén a törvényhatára. Ezeket már nem bűncselekményeknek nevezzük. Nem, az is bűncselekmény. Aki a törvényt átlépi, az ugyan, bűncselekmény. És szerintem ezt világosan kell látni, hogy például egy liberális pártnak, egy olyan pártnak, mint amilyen az SZDSZ fel kell lépni, akár ezt látja, akár csak azt látja. Hát, Csak hát az akár ezt, akár azt, az, hogy mondjam, itt a mérlegnek a két között nem lehet, nem lehet egyensúly tekintettel, hogy az egyiket önmaguk jogán törvénysértő személyek követték el, akik, önmagukért kell, hogy helytálljanak, a másikat pedig az állam, vagyis mindannyiunk, ő, tehát mi mindannyian. Tehát az egyikhez nincsen személy szerint közünk. A független bíróságoknak van közük ahhoz, hogy független személyek, magánszemélyek mit követnek el. A másik viszont mindannyiunk felelőssége, de talán inkább az önöké, mint sem a miénk. Érti? Hát igen, értem. Hát, amikor amikor arra, arra, arra tér ki, hogy úgy az egyik, mint a másik, akkor azért itt nincs egyenlőséggel. Hát annyiból van, hogy mindenkinek egy személyben kell felelősséggel helyt egyébként a törvénysértésért. Tehát egy adott esetben egy olyan tüntetőnek, aki a bejelentési kötelezettség elmulasztása után kimé az utcára. Ott brandalírozik, molotov Molotov dobál felszedi az utca követ hozzá, ha a rendőrökhez, tankot elkölt, Isten tudja, mi csinál, tehát neki megvan az egy személyes felelőssége természetesen ugyanúgy, mint egy olyan rendőrnek, aki indokolatlanul anélkül, hogy vele szemben ellenállást tanúsítanának, mondjuk földön fekvő emberbe belerúg, vagy a mellékutcában egyébként nem a tüntetésen résztvevőket, meggumibotoza, és megbilincseli, beviszi a rendőrkapitányságra utóbb kiderül, hogy nincs közük az eseményhez. Tehát ezek ugyanúgy egyéni felelősséget jelentenek, az más kérdés, hogy abban természetesen igaza van, hogy ebben az esetben, a második esetben, a rendőrök esetében egy erőszakszervezetről van szó, amely mindenkori eh, kormánynak az irányítása alatt, a belügyminiszterümnek az irányítása alatt, vagy most ugye az igazságügyi és rendészeti miniszterümnek az irányítása alatt áll, és az országos rendőrfőkapitány felelérte és a budapesti tette ír és hogyha már megfogalmazódik egy ilyen liberális ö, értékrend, ö, amiben, am, ahogy ez itt ö, a, az ön vagy a teszádból elhangzik, ö, akkor, akkor nem értem, hogy miért kellett kitüntetni végül Gergényit. Tehát, hogy akkor ez nem azt jelentette mindenki számára egyértelmű jelzésként, hogy, ö, hogy ez így volt jó. Szerintem ez egy hiba volt, és erről, hogyha emlékeztek rá, és a vádió hallgatók is emlékeznek rá, egy komoly vita folyt az SZDSZ-ben. Ugye mi voltunk néhányan, akik azt mondtuk, hogy ez helytelen dolog, a kitüntetés is helytelen dolog volt e, egy olyan közleményt is kiadni, amelyben a, ugye, a gergép péter rendőrkapitány, aki a nyugdíjazását kérte, amellett kiállt ugye, az SZDSZ-nek néhány vezetője, hogy lehetőleg ne menjen nyugdíjba. Szerintem ez hiba volt, és főleg azért volt hiba, mert meg kellett volna várni a vizsgálatnak az eredményét. Ugye ez azelőtt született ez a közlemény, és azelőtt született a kitüntetés is, mielőtt a hivatalos vizsgát lezárult volna. Hát szerintem az úgy korrekt, hogy az ember megvárja azt, hogy mi a vizsgálatnak az eredménye és a vizsgálat eredményének a. A függvényében azt mondjuk, hogy igen, helyes volt, amit csinált, vagy azt mondjuk, hogy nem, nem volt helyes, amit csinált, és melyet? sajnos ugye a vizsgálat azt mutatta, hogy bizony komoly hibák történtek a rendőrség részéről. Te... E, ezek a kritikus hangok szerintem nem hallatszanak egyébként elég messzire. Tehát én nem tudom, hogy ez minek tudható be, hogy nagyon hallgatja az SDS en belüli kritikát a média, vagy, vagy sem, ezt nem tudom, de nekem egy ilyen érzésem van. Tehát sokkal inkább a kormány közeli vélemények jönnek le mindig minden sajtó orgánumban, és sokkal kevésbé az, ami most ugye de néha szokták azt mondani, hogy nem jó az, hogyha megosztjuk a pártot, akkor szét is esett. Biztos, hogy ez így van? Hát, ez a, a kritika az azért elég erősen benne volt a sajtóban, bár az igaz, hogy itt azért egy olyan hír dömpingel áll szemben az átlagember ember, szerintem nagyon oda kell figyelni rá, hogyha valamit ki akar ebből mazsolázni, de azért ez mindenhol olvasható, és hivatkoznak is mindig erre a vitára. Másfelől meg, hogy most megosztja a pártot azt, hogyha vita van, Hát persze, bizonyos szempontból jelent egyfajta megosztottságot, de hát én egyáltalán nem hiszek ezekben a bolzsevik típusú párt szerveződésekben, hogy mindig mindenkinek ugyanazt kell mondani. Hát szerintem egy demokratikus pártban természetes, hogy van vita, az és kell lenni fegyelemnek is, hogy tartsuk magunkat közös megállapodásokhoz, közös értékrendhez, közös döntésekhez. De én egyáltalán gondolom azt, hogy például a nyilvánosságtól elzártam kéne vitát folytatni, hát csodál, mire valók a pártok? Arra, hogy többek között beavassák az embereket is abba, hát az emberekért vannak, az emberek is lássák, hogy milyen viták vannak, milyen nézetek csaknak össze, milyen érvek, aztán az érvek hatására, milyen álláspontok kerekednek felül, melyek maradnak alul. Hát ez a nagy közösségre tartozik. Én például válaszopolgánként semmilyen körülmények között nem szavaznék egy olyan párt, nem tudom, hogy milyen belső viták zajlanak. Milyen érvek alapján hoznak meg ilyen vagy olyan döntést. Hát ez szerintem ugyanúgy mindenkire tartozik. Van itt egy pár SMS, néhány néhány általános elkeseredettségről tanúskodik, például 16 évet loptatok el az ember életéből, ez itt a baj. Mi a politikus felelősség? Ezekre talán nem is érdemes válaszolni, vagy itt van például a kedves Gábor, ön egy nagyon kedves ember, de a becsületessége nem fér bele a mai politikai játszmába, csak saját magát járatja le. Tehát ezek, a, ezek az SMS-ek azért egy általános attitűdről tanúskodnak, de van egy sokkal konkrétabb megfogalmazás és egy konkrét kérdésfelvetés, amelyhez csatlakoznék. Az SZDSZ-ön álló értékrendje? Az meg mi? Mezőgazdasági pontatóval behajtani tilos táblák Budapest szerte? Na, ez viszont egy fontos kérdés. Tehát az, amikor, és én is így érzem, a kres ami aztán tényleg világabszurdum, politikai akarat, politikai szándék eszközévé válik, és ez oly egyértelmű. Ez oly egyértelmű, tehát hogyha azok a mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos táblák, amik egyébként tényleg városszerte bent vannak, tehát hogy az ember nem is juthat be a városba, de bent a városban, ahova elvileg ezek miatt a táblák miatt be sem juthat, még ott is lépten kint vannak. Hát, látványosan annyira fél az önkormányzat attól, hogy itt tüntetések lesznek a fővárosban, és hogy a crest tették ennek elkerülésének eszközévé. Az ajánságos és igen és is. Hát ez megint egy olyan kérdés, amiben egyetértünk, és erről is egy komoly vita folyt az esds Ugye voltunk jó néhányan, akik elmondtuk azt, hogy ez egy hiba volt a főváros részéről meghozni ezeket a döntéseket, amelyek óhatatlanul is a véleményi szabadságát korlátozzák. Nem ez a jó módszer erre. Az egy másik kérdés, hogyha az ember szerintem tényleg józanul és előítéletmentesen próbál gondolkodni, akkor persze azt mondja, hogy hát érti a, a, a mozgató rúgóját, a fővárosi döntésnek is, mert hogy persze, hogy a fővárosban itt lakó embereknek egy jelentős része szeret normálisan élni, és nem akar, hogy, a, hogy állandó felfordulás legyen körülötte, ne legyen az, hogy nem tud közlekedni, ne legyen az, hogy nem tud egyik helyre a másikra elmenni, hogy állandó cirkusz legyen. Persze, ezzel kapcsolatban valamit kell tenni, de hát szerintem itt végülis úgy lehet megtalálni a megfelelő megoldást, hogy nagyjából a nyugat európai országokban és városokban is kísérleteznek ezzel, hogy az ember bárhol jár, Londontól, Párizson, Madridon keresztül, mindenhol látja, hogy vannak olyan tüntetések, amelyek bizony képesek megbénítani egy városnak az életét, de megjegyzem nem egy hétre, és nem egy hónapra, hanem néhány napra, amíg ezek a tüntetést tüntetések tartanak. Ezeknek éppen ez, az, ez a céljuk, és erre való a demokráciában a, ez a jog, tehát igen. a gyülekezéshez való jog például, az, amikor azt sem értem, amikor azt mondják, hogy ne az utcán politizáljunk, de igenis, kérem én, mint civil, csak az utcán tudok politizálni, mert nagyon sok fórum, ami elvileg létezik, gyakorlatban zárt a véleménynyilvánítás előtt, és igen is van egy olyan joga az embereknek, hogy gyűjjenek össze. Természetesen semmilyen köztörvényes bűncselekményt nem lehet elkövetni, illetve el lehet, de nem büntetlenül, de szerintem. Az SDS megítélésén, vagy a főváros megítélésén csak rontanak ezek a táblák, és én nem is értem, hogy ezt hogy nem lehet belátni. Már hogy értem, hogy vannak viták, de hogy ez a vita hogy nem jut el egy belátási, uh, egy, arra szintre, hogy, a, hogy, ezt, hogy ezt megértsék. Na most én ezen nagyon egyetértek, amit itt mondták közben, hogy a, mi van az utcai politizálással. Én ezt egy hihetetlen ostoba közhelynek tartom, hogy nem szabad az utcán, miért ne szabad politizálni. Hát az utca ugyanúgy szinte, egyébként ennek a teljesen természetes dolog. Szervezni, szervezni és, és hogyha 1988. március 15-én és 1989. Szere. március 15-én az volt, akkor miért lenne más a helyzet most? Ér, tehát azt gondolom, hogy ugyanúgy a szintele. Tehát ez egy, ez egy nagyon rossz felfogás szerintem azt gondolni, hogy akkor most itt rettegni kell azért, mert utcai demonstrációknak az egy természetes velejárója a politikai akaratnyilványításnak és véleménynyilványításnak, és ezt nem szabad lebecsülni, mert ez a demokráciának egyik alap. Szintere. Na most visszakanyodva a te eredeti kérdésedre, amit itt a hallgató kapcsán föltettél az értékrendre, hogy mi is az értékrend. Tehát amiről itt beszélünk, az azért gondoljunk csak bele, hogy azért kevés olyan párt van ma Magyarországon, amelyik azért ilyen súlyos, ilyen jelentős kérdésekről a nyilvánosság előtt mer vitatkozni. Ez a liberális értékrend többek között, ugye amikor rákérdez a kedves hallgató is erre, hogy mi is az az szdsz értékrend, például az, hogy lehet, hogy nem tudok minden döntéssel azonosulni, amit ez a párt. Hoz, de azt látom, hogy itt legalább mernek erővitatkozni vitatkozni folyik egy tisztességes vita olyan kérdésekről, hogy lehet, hogy most nem úgy dőlt el, ahogy én szeretném, de holnap úgy fog eldőlni. De rendszeresen nem úgy dől el. Na ez, de az SDS belém. Ez a probléma. Tehát akkor az SDS azért liberális párt, mert léteznek benne az érvényesülő véleménnyel nem egyező és rendszeresen alulmaradó. Kisebbségi vélemények. De Tehát gyakorlatilag a politikájában a... nem érvényesülő módon, meg ne, nem jelenítődő módon liberális. Most de már erről Azért egy csomó kérdés. Cs csak van. a döntéshozatal hogyanjában, nem pedig de a döntésekben? Az az a ez, az az jelenik meg. ez is uh, liberális párt uh, akkor, amikor Törgyesi ott tilapatsoraiban. De nem jött a uh, Oké, okay, de amíg ott őt, akkor liberális párt volt? Hát nem volt liberális párt, mert Törgyesi például nem <gül> szólalt meg a parlamentben, emlékeztek rá. Egyetlen szó, szót és egyetlen mondatot nem mondott hanem körülbelül fél évente írt egy cikket az újságokban, az utóbbi években, elsősorban a szabadságban írt néhány jelentős és fontos cikket. Tehát nem a pártban vitatkozott. Egyáltalán, az, az nem párton belül vitákoltak, nem, nem is reagált rá Fidesz. Egyetlen egy alkalom nem volt, hogy megbírálták volna, azt mondták volna, hogy biztos kérdés ebben igaza van, más kérdésben nem, úgy viszonyultak hozzá, mintha nem is létezett. Volna. De nem elkesenítő a helyzet, hogy a vita ténye és egy pártot liberális nem. nem pedig annak politikája? Nem, nem, nem, nem. Ezt ez nem akarom azt mondani, hogy pusztán a vita ténye, csak most ezt annak kapcsán mondtam, amiről elkezdtünk beszélgetni. Hogy hiszen a kedves hallgatónak is e ez kapcsolódott az sms -el. Természetesen persze hogy egy párnak kellene értékrendjének, és én erős e beszélek szívesen, és azt gondolom, hogy tudom, hogy mit kellene csinálni az SZDZ-nek, hogyan kellene a jogállami normák mellett, e a kiszámítható és felelős gazdaságpolitika mellett, a közélet tisztasága mellett kiállni, ezek a politikai tartalmak. De ne felejtsük, hogy ezek a tartalmak is mindig úgy formálódnak, és tudom, hogy ez a magyar közéletnek még 16 évvel a rendszerváltás után is nagyon nehéz megbarátkozni ezzel a gondolata, hogy nincsenek felkent igazságok, senkinek a zsebében nincs ott a bölcsek köve, a közjó, amiről beszélünk, az mindig vitában formálódik. És hogyha egy párton belül, vagy egy országon belül, demokratius demokratikus közéletben nincsenek értelmes viták, akkor nem fogjuk megtalálni a közjót, akkor az fog egy idő után jönnek vezérek, és akkor majd lelkesen szaladunk után, és azt mondjuk hogy na majd a vezér kiveszet minket, a nehézség. Most, most nem van. ez van? Hát, sok tekintetben az elmúlt hónapok is arra világítottak rá, hogy jogos a kérdésed, szerintem a magyar politikai kultúra elég rossz állapotban van, és ha nekünk fáradozni kell valamin, és itt mondtál egy SMS-t is, hogy az elmúlt 16 évben mi történt, volt itt egy elkeserdett SMS ezzel kapcsolatban. Igen, én azt gondolom, hogy a kritika jogos, elkesedni azért nem kell, majd mindjárt erre is visszatérek, de a kritika jogos nem áll olyan jól a magyar politikai kultúra, mint ahogy 16 éve ezelőtt gondoltuk, hogy majd talán 2006-ban hol fogunk tartani, tehát és sokkal rosszabbul állunk, mint ahogy reméltük annak idején. Hogy mint ahogy valaha. Hát és hát megjegyzem, csak a politikai ez is jogos, amit közelhetettél a 90-es évek elején jobb volt a helyzet, mint ma az a de, tehát ráadásul egy romlás is. De ez nem jelenti azt, hogy ez egy eleve elrendeltetett folyamat, hát ezzel szemben kell szerintem nekünk egy más értékvilágot, értékrendet felmutatni, és nem lehet a 16 évet egy kalap alá venni, mert a 16 évnek az eleje az jobb volt, és utána most a, az utolsó néhány év meg a rosszabbak közé tartozik jelen pillanatban. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent az a szó, hogy liberális, mert hogy az SZSZ az úgy határozza meg magát, hogy liberális pár, csak hogy ez mást jelent tett 16 évvel ezelőtt, mást jelent ma, mást jelent a teszádból, és mást jelent kóka szájából, ami nem azt jelenti, hogy te ne lennél liberális, vagy kóka ne lenne. Itt egymással, egymással köszönő viszonyban nem álló értékrendek, sőt gyakran egymással szöges ellentétben álló értékrendek érdemlik ki jogosan a a, vagy fecsérlik el jogosan a liberális jelzőt. Tehát liberális nevezzük a, liberálisnak nevezzük azt, aki az emberi jogokért küzd, és liberálisnak nevezzük azt, aki a szabad mozgásáért küzd. Márpedig a szabad mozgása az a legtöbb esetben, most már ezt kell, hogy mondjam, az emberi jogokkal ellentétes hatású. Tehát akkor mit jelent ez a szó, hogy liberális? Mert ami, amíg mindent jelent, addig nem jelent semmit sem. Igen, ez így van. Hát az SZSZ, mint liberális párt, az, a liberális párt megfogalmazása, az SZSZ esetében azt jelenti a szabadság és a szolidaritásnak a pártja. És ezt én mind a kettőt nagy erős hangsúlyjal mondanám. Tehát a szabadság mellett hogy ott van szolidaritás. Tehát én nem hiszek abban, hogy a szabadságnak pusztán úgy kell érvényesülnie, hogy nincs meg közben bennünk az a, a nagyon egyértelmű hozzáállás a körülöttünk lévő világhoz, hogy már pedig a, a mellettünk lévő embertársainkkal foglalkozni kell, törődni kell, és foglalkozni kell egyszerűen azzal, hogy ők milyen körülmények között élnek, képesek -e egyáltalán a szabadsághoz valamilyen módon hozzájutni, képesek -e annak a, a gyümölcseit leszedni, ha úgy tetszik a szabadságnak, hogy az ember olyan körülmények között él, olyan körülmények között van kulturálisan, anyagilag, Amely, amely szinte a mindennapjait, a, a létért való küzdelem határozza meg, akkor reménytelen dolog, hogy a szabadságból bármit profitáljon. Tehát ez egy lényeges dolog, tehát a szabadság és a szolidaritás, kéz a kézben kell, hogy érvényesüljenek. Szerintem az SZDSZ-nek kell, hogy legyen a hitvallás. Én ezért voltam hosszú évekig SZDSZ szavazó, mert pontosan ebben hittem, és azt látom, hogy mindig ez a válasz jött, mindig ezt hallottam, hogy igen. A, az, az elesettek is, a lecsúszottak, csak hogy a tettekben meg nem ezt látom. Én azt látom, hogy ahogy a Robi említette, hogy van a gazdasági és van a, az emberi jogi liberalizmus, egy nagyon erős hangsúlyáltolódás van a gazdasági liberalizmus érvényesülése felé. Tehát, hogy sokat emlegetjük a, az emberi jogi liberalizmust, viszont nem nagyon történik semmi, és keveset emlegetjük a gazdasági liberalizmust, miközben egy nagyon erőteljes, nagyon agresszív neoliberális modell van Magyarországon is érvényben, csak úgy, mint szinte az egész világon. Igen, hát nézd, ennek az lehet az oka, hogy szerintem itt az SZDSZ is hibásabb mindenképpen, és én szerintem az új SZDSZ-nek itt a márciusi választások után erre óriási figyelmet kell fordítani, itt egy más politikára van szükség, hogy világosság kell tennünk azt, hogy már pedig a szolidaritás az ott van, nagyon komolyan az értékeink között, mert azt, amit te mondtál, ez azt jelenti, hogy hogy mondjuk egy politikát érzékenyen figyelő ember számára az elmúlt években ez elhomályosult, ez mintha nem is létezne, ugye, ez úgy szerepel, márpedig ez óriási nagy baj. Na most a gazdaságpolitikával kapcsolatban pedig hadd mondjam el, hogy az nagyon lényeges és nagyon fontos szerintem, hogy, hogy az a típusú gazdaságpolitika, amely nem az állami gyámkodásra épít hanem próbál az egyéni felelősségre alakulni, és a lehetőségeket megadni az embereknek, ugye ezt nevezzük, azért liberális, sokfajta liberális gazdaságpolitika van, de mondjuk én ezt nevezem egy liberális gazdaságpolitikának, szerintem ez Magyarország számára az, ami követhető jelen pillanatban, és ami esélyt nyújt, lehetőséget nyújt, például azok számára is, akik jelenleg rossz körülmények között élnek. Most nézzétek meg, és a, a kedves hallgatók is, hogyha bele gondolnak, az elmúlt, Években ebben a régióban, amely ugye volt szovjet érdekérába tartozott a Szovjetunió által megszállt a országoknak a, a régiója Közép és Kelet-Európában, azok az országok, ahol az állami gyámkodást próbálták fenntartani ott mindél óriási problémákat. A gazdasági összeomlás, súlyos visszaesés, diktátorok, vagy legalábbis nagyon erős hatalommal rendelkező elnökök nőtték ki magukat. Tehát azt látni kell, hogy ezek a társadalomok csak úgy tudnak felépülni, csak úgy tudnak megerősödni, csak úgy tudják a felnőtt öntudatos polgát megteremteni, hogyha közben a szabadságnak ezt az útját is komolyan figyelembe veszik és komolyan használják. Hogyha szolidaritásról beszélünk, akkor az az egészségügyben is meg kell, hogy jelenítődjön, mint hogyha a most tervezett, változtatások, azok nem elsősorban nem kifejezetten ezek, ezeket a folyamatokat látszolának erősíteni. Hát nem, nem egészen ez a helyzet, szerintem, de szerintem abszolút benne van a szolidaritás most a mostani döntésekben is. Az más kérdés, hogy én azt gondolom, hogy biztos egy csomó olyan dolog történik, amit hogyha részleteiben megvizsgálnánk, akkor az ember azt mondaná rá, hogy na, ez, ez egy őrültség és fölösleges volt ilyenekbe belemenni, de a lényegét tekintve a folyamat szerintem rendben van. És azért van, tekintve, azért van rendben a lényegét tekintve, ugye mi történik? Ugye az egészségügy Magyarország is egy olyan helyzetben van, mint szerte más országokban. ha nézitek a híreket, Németország, Franciaország, Anglia, az Egyesült Államok, ugyanazok a hírek jönnek, nevezetesen, hogy baj van az egészségügyi rendszere, át kell alakítani. És azért van mindenhol ez a helyzet, azért alapult ki ez a szituáció, mert hála Istenek egyre tovább élünk, hála Istenek az orvostudomány iszonyú sebességgel fejlődik, és ha belegondolunk, hogy 20 évvel ezelőtt milyen módszerekkel próbáltak bizonyos betegségeket gyógyítani, ma azt mondjuk, hogy őrülhet, hogy ma már mit tud, az orvostudomány elrendezni mit tud meggyógyítani, egy megjegyzem hihetetlen drága műszerparkkal, egyre bonyolult a bejárások közepete, tehát egyszerűen az egészségügynek a költségei horribilisé váltak. Jó, de hát a gátlástalansága teszi horribilisé, ezt meg a zsarolási a a hogy bele, hogy mondjuk egyszerű 20 évvel ezelőtt tehát ma mit jelent? Vagy, vagy mire képes az orvostudomány mondjuk a szívműtétekkel kapcsolatban? Hát, nem, személyt, nem elkeserítő az, az hogy ha valahova pénzt akarunk így nyektálni, akkor oda be kell vonnia vonni a Tehát más, Egyszerűen egyre eszköztelenebbeké bekéválnak az államok meg ezek a gyógyszerkasszát? Nem Egyet, elkeserítő? De ugye mi a probléma? Itt? Az az alapprobléma, hogy amiről beszélek az az, hogy hogy iszonyú sebességet, tehát az tényleg felmérhetetlenül szerűen gigantikusan nő az egészségügynek a költsége. Tehát egyre drágább, egyre bonyolultabb, megjegyzem azért, mert egyre jobban tudnak gyógyítani minket, és közben amiből lesz, fenn kell tartani, amiből az adót kellene fizetni, ott az adófizetési fegyelem az majdnem olyan nullával egyenlő. Tehát egyszerűen az történik, hogy mindazok, akiknek be kéne fizetni az adót, nem fizetik be, vagy annál jóval kevesebbet fizetnek, mert Magyarországon óriási milyen mértéke van az adóelkerülésnek, az adócsalásnak, a különböző járulékek, be nem fizetésének, amiből a nyugdíjrendszert és az egészségügyi rendszert fenntartanák. Tehát amit te kérdeztél, hogy igazságos-e ez a rendszer, azért kell ebbe az irányba lépni, hogy igazságos legyen, abból a szempontból, hogy. Olyan helyzetet teremtsünk, hogy igenis be kelljen fizetni a rendes járulékokat, és azok oda kerüljenek azokhoz, akik rászorultak, tényleg. Mert ugye mi történik most? Azoktól veszik el a közalkalmazottaktól, a köztisztviselőktől. Az, tulajdonképpen az egyszerű. Középrétegektől, akik egyébként így is, úgy is dolgoznak, kifizetik nekik a munkahelyen a pénzt, persze, hogy levonják belőle. Na no, de azok, akik nem ilyen helyzetben vannak, azok meg nem fizetnek annyit, amelyet egyébként nekik fizetni kellene. Így másoknak kell, az egyszerű tanárnak, a hivatali dolgozónak kell kifizetni másoknak az egészségügyi ellátását. Ez a probléma, és ez igazságtalan szerintem. Hogy fizek hozzá néhány dolgot, mert egyszerűen nem, nem tudom megállni. <coughs> az egyik az, hogy amellett, hogy állítólag nagyon fejlődik az, az, az egészségügyi színvonala, ha jól tudom, Magyarországon még mindig valami 63 év, mondjuk egy, egy magyar férfi átlagos várható élettartama <coughs> van. Tegyük fel, hogy nem tudom, képest egy tíz év a ez ez év minden esetre. Ilyen. A másik az, hogy, hogy az adóelkerülés. Az adóelkerülés igen, az tényleg tömeges méreteket tölt, azt látom mindenhol. Tehát tényleg a társadalom minden szintjén az ember szembesül vele hogy nem adnak blokkot, hogy nem adnak jegyet, hogy zsebbe megy a pénz, stb. stb. stb. Meg a politi politika sem kivétel. Mm -hmm. Csak viszont, uh, amit én hallottam most, hogy hát a, a gazdasági megszorítások miatt valami 2500 embert rúgnak ki a MÁV-tól, viszont 1800 embert vesznek fel behajtói munkakörbe az APEC-hez, ami szerintem viszont nem hiszem, hogy az adó elkerülésnek a, az ilyen, uh, most nagyon rossz szóval a, a jobboldali média szokta ezt így hang hangoztatni, hogy a padlások kisöprése, hogy ez az út, én nem, nem ebben hiszek, én abban hiszem, de, hogy valahogy úgy kéne egy olyan utat kéne az emberek elé tárni, ahol esetleg előfordulhat, hogy úgy, úgy minden támad befizetni az adót, és nem arról van szó, hogy megfenyegetnek és hátracsavarják a karomat, és ki a zsebemből az utolsó Ez jogos egyébként már, mint abban a szempontból, hogy nagyon sok helyen a világban, ahol rendesen működik az adómorál, azért hozzátartozik azt, hogy az emberek elfogadják hogy annyi adót kell fizetniük, amennyit. Tehát tulajdonképpen a lelkük még igazságosnak érzik azt az adórendszert. De azért ne felejtjük el, hogy a világon különböző helyeken én is nagyon sok helyen jártam, mondjuk az Egyesült Államokat példánk felhozni, de akár a skandináv országokat is hozhatom erre példának. Azért a legrettegettebb, a legjelentősebb és legkomolyabb a barátus az, a, az bizony az adóhivatal. Hát az Egyesült Államokban sokan azt mondják, hogy jó, jó, hát persze az egyszerű dolog az emberi közlekedési bűncselekményt elkövet, mert aztán nincs Kecsmeccs Amerikában, ugye, hogyha megállítanak a rendőrök, az, az nem úgy megy, mint Magyarország, egy kedélyes elbeszélgetés. De nem biztos, hogy az a követendő modell, ha már liberalizmusról beszélünk? De, de, de az adóhatóság az rendkívül De hát erre mondtam például a skandináv országokat Európából, hogy hát köztudomásról a skandináv országokban, ugye most mindenféle kutatásokat látunk az elmúlt hónapokban, hogy hol a legboldogabbak a emberek, hol a legelégedettebbek, hol a legmagasabb a várható élettartam, hol szeretnének leginkább élni. Mindenhol a skandináv országok vezetnek, meg mindenhol. Tehát Európában messze úgy tűnik, hogy ők azok, amelyek a, a legnagyobb jólétet és a legteljesebb élet lehetőségét tudják nyújtani az ott élő embereknek. Na most, ha van retteget a, a hatóság Dániától kezdve országon keresztül, mindenhol, akkor az az adóhatóság. Tehát ezt látni kell, hogy miközben persze hogy igazad van, hogy, hogy nem, nem a fenyegetés a fő szempont, na de az adóhatóság mindenhol, ahol működik rendesen egy ország, az egy nagyon kemény, komoly szervezet. A hírszerző szabaddemokrata forrásai szerint Koka János lehet a liberálisok önállóságának garanciája. Fodor Gábor hiszi és valja gyócsányt, a párt retorikáját pedig terméketlen Orbánfóbia fóbia uralja. Nem ideológiai, hanem stratégiai vita zajlik, mondta az internetes lapnak egy vezető SDS politikus, aki szerint a két stratégia döntő különbsége az MSZP-hez fűződő viszonyban rejlik, és a két egyaránt legitim felfogás közötti választás középtávon is meghatározhatja az SZDSZ jövőjét. Az SDS előtt álló két lehetséges stratégia közül az egyik a liberálisok elsődleges feladata a Fidesz hatalomra kerülésének megakadályozása, erre a felfogásra épült az SDS 2002-es és 2006-os országgyűlési választási kampánya. Nem volt azonban kérdés, hogy a szabaddemokraták ezt az MSZP-vel együttműködve tudják véghez vinni. Ez egy magának a mérleg nyelve szerepét kinéző 5%-os párt stratégiája értékelt a vezető szabaddemokrata forrás. A másik kockázatosabb stratégia, az SDS a magyar politikai élet önálló liberális pólusaként képzeli el, hasonlóan Demszky Gábor fél év után megbukott 2000-2001-es elképzeléseihez, illetve ahhoz a szerephez, amelybe konzervatív mondani valóval az MDF manőverezte magát 2002 után. Bár Gyurcsány indította el a politikai pályán, mégis inkább Kóka János lenne alkalmas az SZDSZ önállóságának megteremtésére, mint Fodor Gábor. Fodor egyrészt hiszi és vallja Gyurcsányt, illetve, bár ez nem szívesen mondja ki, elkötelezett híve az MSZP-vel fenntartott stratégiai partneri viszonynak is. Másrészt ideológiailag is közelebb áll a baloldalhoz, mint az önmagát konzervatív-liberálisként meghatározó gazdasági miniszter. A konzervatív polgári családból származó és katolikus középiskolában nevelkedett Kóka eredendő bizalmatlansággal viseltetik az ideológiai értelemben vett baloldaliság iránt, állapította meg a miniszter közeli munkatársa. Milyen az hinni és vallani gyúrcsányt? Hát ezek ostobaságok szerintem. Hát itt, ugye ezt látni kell egy ilyen választási kampányban, hát persze, és minden előfordul. Én ezzel csak egy bizonyos szintig akarok foglalkozni, hogy persze ez ezzel szembelül, is tudom, vannak akik ilyenkor idegesek, és vannak akik félnek attól, hogy esetleg más helyzet fog kialakulni, más személyi leosztás, más politika közeledik. És szerintem nem korrekt módszerekkel, ugye, mint itt egy névtelenül nyilatkozó, nem tudom, hogy a vezető a forrás, vagy hogyan volt apostrofálva az illető, Hát mindenféle sületlenségeket összehord. Ha elhangzott a, az, hogy nem ideológiai természetű a különbség. Na most, ha így van, akkor nagy a baj. Nem, nem, nem, Valóban nincsen ideológiai de különbség? Van, de van, van. Természetesen van ideológiai különbség is. Megedzem. Tehát én egy olyan típusú liberalizmusba hiszek, amit már előbb elmondtam, és azt tartom nagyon fontosnak, ahol a szabadság és szolidaritás egymás mellett jelenik meg. Ráadásul azt gondolom, hogy hogy azon túlmenően, hogy nekünk a jogállami normák betartására, a kiegyensúlyozott gazdaságpolitikára és a közélet tisztaságára kell helyeznünk a hangsúlyt, ezen túlmenően még az SZDSZ-nek lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a magyar politikai közélet legyen egymás között normális eszmecsere az ellenzéki pártok és a kormánypártok között. Tehát nekünk meg kell tartani a saját értékrendünket, vitatkoznunk kell az ellenzékkel, de nem azt kell gondolnunk rólunk hogy ők az ellenségeink, hanem azt kell látnunk, hogy ők is a hazajavát akarják, csak másképpen, mint mi. Megjegyzem, ezt el is kell várnunk tőlük, hogy ők is ugyanezt gondolják rólunk. Hogy mi is a hazajavát akarjuk, csak másképpen, mint ők. Ha ezt el tudjuk érni, mert nagyon nagy dolgot tettünk, megjegyzem, akkor itt a 16 év problémáiból egy jelentőset ledolgoztunk, mert ez itt az egyik legalapvető probléma, hogy iszonyú mély szakadékok alakultak ki, és állna az egyik tábor a másikról, azt gondolja, hogy éppen csak ideiglenesen van szabad lábon, mert tulajdonképpen már börtönbe kellett volna csukni. De szóval, ha így gondolkodunk egymásról, akkor még 20 év múlva is itt fogunk tartani az ehhez. Tehát ne, szerintem az ezsz többek között, ez a dolga, hogy ebbe segítsen, ott legyen, katalizálja ezt a folyamatot, segítsen, Ebben ennek a párbeszédnek és ennek az együttgondolkodásnak a kialakulásában, miközben megőrizzük az értékrendünket, miközben vitatkozunk egymással. Tehát ez, ezek ideológiai különbségek. A rendszerváltáskor az SDS volt szerintem a legharcosabb antikommunista párt, akik a, a legkeményebben bírálták az MSZMP-t, illetve az utópártot az MSZP-t. Majd jött egy választás, ahol, ahol koalícióra léptek, léptetek, Ekkor veszítettétek el egyébként a szavazók legnagyobb tömegét, ez, ez látható volt. És most is az, az a retorika megy, hogy, hogy nem, nem lehet, a, nem szabad a, a Fidesz-szel semmi, semmi áron, sem, nem szabad felé közeledni. És az a kérdésem, hogy, hogy ha már egyszer az ember mérleg nyelve akar lenni, akkor lehet, hogy, hogy, hogy nem kéne ennyire kategorikusan maradni viszont, viszont most már az MSZP mellett, hanem akár azt is mondani, hogy akár még a fidesz is tegyük fel, mert lehet, hogy éppen úgy lehet még a Fideszt is mondjuk jobb útra terelni, ez egy nagyon hülye kifejezés így, hogyha az ember sokkal közvetlenül kapcsolatban van velük, és sokkal közre egy, együttműködnek. Mint hogy, mint hogy, én azt hiszem, hogy például a, a szélső jobb is most erősödött meg, amikor amikor ugye legkeményebben határolódik el a liberalizmus, akár a, a konzervatív oldaltól, holott én például hiszek még egy konzervatív-liberális eszmében is. Hát persze, mondom, ha a liberalizmusnak is van természetesen sokfajta árnyalata, tehát ez, ez rendjén is van. Na most én azt gondolom, hogy a Fidesz-szel való esetleges együttműködésnek a, a fő ö, kérdése szerintem jelen pillanatban az maga a Fidesz. Hogy a Fidesz mit gondol erről, illetve a Fidesz vezetői mit gondolnak erről, Orbán Viktor és a, a szűk környezete mindig határozottan elzárkózott ettől. Hát, hogyha a Fidesz egy olyan Fidesz képét vetíti elő, akinek én egyébként látom a Fideszben azokat a politikusokat, akik hasonlóképpen gondolkodnak erről a, a, a Magyarország képről, amiről valamilyen értékrenden rendelkezem én is, tehát hasonló az értékrendünk, hasonló a gondolkodásmódunk, még hogyha bizonyos kérdésekben nagyon mást is gondolunk, akkor kialakulhat szerintem egy, egy értelmes, okos párbeszéd, hogyha az ilyen típusú politikusokkal a Fideszben meg tudjuk találni a, a közös hangot. De akkor is lesz köztünk egy csomó politikai különbség, ezt nem szabad e, zárójelveteni, de legalább kialakul egy normális vita, egy normális párbeszéd jelen pillanatban. Ugye a gond az, hogy a Fidesz évek óta egy olyan politikai pozíciót foglal el, amelyben támadást intéz a demokratikus alapnormák ellen, a demokratikus alapjogok ellen. Ugye lásd, e, a, a parlament működik ellenzék nélkül is, a parlamentáris demokráciából mondta a fidesz hogy engem a demokrácia érdekel, és nem a parlamentarizmus, tehát egy csomó példát fel lehet arra hozni hogy nem elkötelezett a parlamentáris demokráciának az olyan típusú fenntartása mellett a Fidesz, mint, a, mint az SZDSZ, és És az, nem... az, és, és az MSZ kapcsán nem lehetne fölhozni ugyanilyen példákat, amelyek alapján. Én ezt nem ezt úgy igazítanám ki, hogy, hogy, a, hogy mindig ellenzékben fáj a demokrácia pártoknak, is, ha, és hatalmom valahogy, valahogy sokkal könnyebben és lezerebben kereszt. Ez is egy nagyon kérdezés, fontos megjegyzés, amit most tettél, hogy szerintem például az szdsz nek vissza kell hozni azt a gondolkodásmódot, tehát az SDS-nek a politikának központjába kell állni egy olyan gondolkodásmód, ami világos, hát ez egy nincs kétféle értékrend, nem gondolunk mást kormányon, mint ellenzékben. Szóval az nem úgy van, hogy két különböző értékrenden rendelkezünk, és mindig azt szerint húzogatjuk ezt előnyét. Hát akkor az van. aktualitásra hadd hívjam fel a figyelmet, mi történik éppen most a fővárosi közgyűlésben, ahol például a, az ülésezésnek a gyakorisága az, az, hát hogy is mondjam, igen komoly demokratikus csorbákat szenved, tekintettel arra, hogy ő három havonta fognak ülésezni a közgyűlésben. Ez engem kísértetiesen emlékeztet a Fidesz féle három hetenkénti országgyűlési ülésezésre. Igen, hát akkor, hát, akkor hát, hát mi, a, mi, mi a látványos különbség? Mert szeretném látni. Nagyon rosszul néz ki ez a dolgád. Az a különbség itt, hogy, hogy a Fidesz hozott egy olyan szabályt ugye volt a három heti ülésezéssel kapcsolatban, amikor ráerőltette a parlament a három hetes ülésezés, és a és a, ugye a parlament e, házszabályban e, létező hetente megfogalmazást úgy értelmezték, hogy az lehet három hetente is. Most a fővárosi közgyűlésnél az a helyzet, hogy a jelenlegi hatályos önkormányzati törvény azt mondja, hogy legalább két havonta kell ülést tartani az önkormányzatnak, és a főváros a saját szabályába, alapszabályába átemelte ugyanazokat a passzusokat, amelyek a törvényben jelenleg szerepelnek. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként hogy a két havonta fognak ülésezni, hanem ők is azt tették, be, hogy legalább két havonta kell ülésezni. Most elképzelhetetlennek tartom, meg kell, hogy mondjam. Én egyébként utána beszéltem is a fővárosban több ezérzes vezetővel, és mondtam, hogy egészen meg vagyok vezetni, és ők is mondták, hogy elképzelhetetlennek tartják, hogy ne ugyanúgy havonta ülésezzen a fővárosi önkormányzat, mint most, mint ahogy eddig volt egy kialakult gyakorlata, hiszen egyszerűen van annyi feladat, van annyi teendő. Vannak aktivista barátaim, akik fontosnak tartják, hogy időnként az ő politikai aggájaikat politikusokkal egyeztessék le. És ők körbejárnak az éppen aktuális kérdésekben, az éppen aktuális parlamenti pártok körében. Ez egyre kevesebb, tehát egyre rövidebbek az ő útjaik. Legutóbb éppen az iraki háborúval kapcsolatban tettek fel egy-egy kérdést, körkérdést a parlamenti pártoknak, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak miért kell részt vennie ebben az alapvetően hazugságokon alapuló és Zsákmány szerzőháborúban, amikor, amikor felkeresték ezeket a parlamenti pártokat, az ő elmesélésük szerint nagyon hasonló válaszokat kaptak az MSP, a Fidesz, valamint az MDF részéről, mind a három pártnak az előjárói hát mosakodtak, kerteltek, és hát hivatkoztak mindenféle stratégiai helyzetünkre, és az euróatlanti elkötelezettségünkre, meg Magyarországnak a diplomáciai kiszolgáltatottságára, stb. stb. De közben azért azt, azt kijelentették, hogy Magyarország Azért alapvetően egy békés ország, annak ellenére, hogy hadviselő fél, hogy hát fontosnak tartják ők is a békét, és egy, amint lehető, igyekezni fognak azért pacifikálni azt a státuszt. Ezzel szemben az SZDSZ-ben, mesélték aktivista barátaim, ezzel nagyon ellentétes véleményt, vélemény hangzott el. Mégpedig az, hogy Magyarország büszkén vesz részt az iraki háborúban, Magyarország büszke arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok szövetségese lehet a terrorizmus elleni harcban, és Magyarország a végsőkig az utolsó történik ki fog tartani ebben a háborúban az Egyesült Államok mellett. Tehát, annak ellenére, hogy négypárti konszenzussal indult a háború, és annak ellenére, hogy mind a négy párt továbbra is kitart -e mellett a hadviselés mellett, azért az SDS láthatóan érzelmileg indított ebben a dologban, és láthatóan e, egy másfajta lojalitást képvisel, mint a többi párt, Amely látszólag kényszerűségből, vagy valamiféle, e, valamiféle e, hogy is mondjam, e, e, nem, nem, nem igazán hisznek benne, hanem úgy tűnik, hogy mintha, mintha csak szervilizmusból venne ebben részt, szemben ugye az sds szel Hát nem tudom, hogy kit kereshettek fel a barátaid, és kinyilatkozhatott erről, mert én ennek ismerek, ilyen szsz álláspontot az, az a helyzet. Tehát az SZSZ is természetesen ott van, valóban, ahogy elmondtad, biztos ebbe a négypárti konszenzusba ugyanúgy belesimulna az SZSZ-nek a véleménye. Én azért némileg egy kicsit más mondanék ezzel kapcsolatban. Tehát én azt mondom, hogy igen... E Helyes, és én is támogatom, hogy ott vannak jelen pillanatban a, a, a magyar katonák, de nem ez az előbb elmondottakok miatt, hanem egyszerűen azért, mert, mert szerintem önkritikusan látnunk kell azt, hogy mások voltak a háborúval kapcsolatos feltételezések, amiket ez kirobbant, és ma mások a tények, amiket tudunk valóban. Nagyon sok minden nem úgy volt, ahogy azt annak idején feltételezni lehetett és nagyon sok hamis koncepcióra épült ez a háború, ez egy hiba volt, jelen pillanatban úgy tűnik az iraki háború. Ha mondjuk ki azt, hogy hazugságokra, hiszen meghamisított jelentések voltak, tehát azok konkrét hazugságok is voltak. Persze, ez így, így, így korrekt. Voltak, így van, illetve sok mindenre, amit feltételeztük, lásd, tömegpusztító fegyverek, azok már is kerültek elő. Egyébként megjegyzem tényleg voltak Iraknak tömegpusztító fegyverek, senki nem tudja, hogy hol vannak. Na most... De nem is ez a fő kérdés, hanem az, hogy miért kell mégis ott lenni a magyar katonáknak, azért kell, azt gondolom, és azért a nemzetközi haderőnek azért indokolt még mindig az ott léte, mert azt hiszem, nem lehet megcsinálni, hogy akár jogos indok alapján, akár nem jogos indok alapján bemegyünk szétrontunk egy orszát, majd aztán azt mondjuk, hogy jaj, hát kérem szépen Most mostuk kezeinket és távoznunk. Szóval annyi felelősséggel kell rendelkezni, hogy valamit azért próbáljunk azért tenni, hogy konszolidálódjon a helyzet. Most az iraki helyzet egyébként abból a helyzetből valóban részben konszolidálódott, hogy fölállt egy demokratikus körmány, fölállt egy demokratikus parlament, nem lehet megoldani egyszerűen a biztonsági kérdést jelen pillanatban az úgy tűnik ez a legfőbb probléma, ugye? Tehát, hogy egyszerűen vannak olyan vallási és felekezeti csoportok olyan mély ellentét van köztük és egy olyan típusú e, súlyos e, problematika van ott ami azt eredményezi, hogy az ott is a diragi lakosságnak a többsége nem ezt akarja, nem robbangatni akar és nem rettegésben akar élni, de ezzel nem tud jelen pillanatban mit kezdeni. Tehát szerintem amíg e, tisztességgel nem lehet onnan távozni, addig, addig meg kell próbálni normálisan segíteni abba, hogy konszolidáljon az ottani helyzet, az egyszerűen nem becsületes azt megcsinálni hogy ha már ez történt akkor egyszer fölállunk, és azt mondjuk, hogy akkor hogy meg ti. Az a kérdés, hogy, hogy az a tény, hogy annak idején hiba volt csatlakozni ehhez a háborúhoz, azt a hibát helyrehozza-e az ebben a háborúban való további részvétel, vagy pedig tetézi? Biztosak vagyunk abban, hogy helyre lehet hozni egy tévedést azzal, hogy nem nyilvánítjuk ki, a véleményünket arról, hogy ebben a, háborúban, ebben a háborúban részt venni az tévedés volt? Tehát az, azáltal, hogy ott maradunk, nem-e megerősítjük-e ezt a tévedést? Hát most gondolod, szerinted az segítene a helyzeten, hogyha most egy pillanatról a másiknál fölállnának a katonák, és azt mondanák, hogy köszönjük szépen, mi akkor hazajövünk." Hát Nekem, feltételezzük azt, hogy segítenek. hogy, tűnik, hogy Nekem úgy hogy káosz van, és valószínűleg káosz lenne. Tehát én most sajnos azt látom, hogy én, én nem látok megoldást, hogy milyen lépést lehet, nincs. A káosz azért nem akkora, mint annak idején hát, volt. Nem ez tudom, én én Budapesten éreztem káoszt októberben, de, de mondjuk Irakban nyilvánvalóan nagyságrendekkel nagyobb káosz van, tehát ott így azért hetente hallok olyan hírt, hogy meghal 20 ember, 30 ember, és lehet, hogy ez csak egy szám is, nem is olyan nagy 20-30, de nem, ha nem. emberekben gondolkodom, számomra rettenetes. Nézd, <gül> egy ember is szörnyű. Nem, én nem erre mondtam ezt a káoszt, arra értem, hogy Irakban se működő politikai rendszer, sem működő gazdasági rendszer nem volt. 100%-os infláció, van. ez Olyan, nem működő gazdasági van, rendszer? De nem, nem, nem, azért, hát nézd, legalább most már vannak áruk, van egy működő politikai rendszer kezd sok minden konszolidálódni, miközben sajnos mondom, a biztonsági helyzet borzalmas, tehát az kétségtelen, hogy ma is napról napra halnak meg értelmetlen és fölöslegesen emberek. Ez valóban íran. De egyébként a és politikai helyzet az elindult egyfajta konszolidációnak az útján. Tehát erre mondom azt, hogy ha már ez történt, akkor szerintem annyi felelősséggel rendelkezik a világ mindenki, aki ebben valamilyen módon részt vett, hogy nem lehet azt megcsinálni, ha ott hagyunk csapott popot Segítünk a helyzeten, vagy rontunk a helyzeten, ez több dolgot is jelent, mert a helyzet is több, több rétegű. Egyrészt ugyebár van irakban egy belpolitikai helyzet, amihez nekünk úgy gondolom, hogy kevés közünk van, de most már az ügyünkét tettük, miután is kevés közünkkel odavonultunk. A másik pedig Magyarország helyzete, úgy az Európai Unióban, mind a világban. Magyarország, amelyik részt vesz ugyebár ebben a, ebben a, hát, a zsákmányszerzésben, ami ott zajlik, és, és az USA oldalán teszi mindezt, az Európai Unió, vagy legalábbis az Európai Unió számos országának, vagy igen fogalmazok úgy, hogy az Európai Unió alapító államainak a, a politikai, hogy is mondjam, kiátszásával, vagy hát értelemszerűen nem az Európai Uniónak a, a külpolitikáját követve, már hogyha egyáltalán nem is létezik Európai Uniós külpolitika, de hát ha így folytatjuk, nem is fog létezni Európai Uniós külpolitika, tehát alássuk a francia német irányvonalat, amely az Európai Uniónak az autonóm külpolitikája lehetne. És, és hát Nagy-Britannia a főszövetségesünk, amely az Egyesült Államoknak a, a külpolitikai irányvonalát képviseli. Tehát akkor az a kérdés, hogy Magyarország, Magyarország késze arra, hogy egy egyrészt egy békés politikát folytasson, békében ilyen a világ egyéb népeivel, másrészt pedig Magyarország késze arra, hogy, a, hogy egy autonóm európai külpolitikát próbáljon meg nem kiátszani és aláásni, és hogyha ebben esetleg, ennek esetleg az lenne az ódiuma az lenne a következménye, hogy Magyarországot ha csapott papot, és ilyen felelőtlenül jár el, bár szerintem nem most járnánk el felelőtlenül, hanem akkor, amikor bevonultunk, akár nem, nem érhetné meg, meg ez akár így is? Hát nem, ez, szerintem ez biztos messze, messzire minden, most ebben a műsor kereteit szétfeszíteni, arról beszélnénk, hogy most a francia-német irányvonal, vagy, a, vagy az angol, vagy akár az Egyesült Államok irányvonal a világpolitikában az, ami támogatható, egy biztos, hogy hogy van amely esetekben igen, van amely esetekben nem. Tehát én a francia-német irányban se tartom olyanak, ami amihez Magyarországnak feltétlenül kell tartani magát. Legyen önálló magyar külpolitika. Ez, ez a kulcskérdés szerintem, amely biztos bizonyos kérdésekben ezt támogat, bizonyos kérdésekben azt, más kérdésekben meg egy önálló pozíciót próbál megfogalmazni. Megjegyzem én például elkötelezett híve vagyok a Visegrádi együttműködésnek is. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a régiónak, a közép-európai régiónak vannak olyan közös érdekei, amelyek a csehek, lengyelek, szlovákok, magyarok számára ugyanúgy jelennek meg, és mi erősebbek vagyunk, ha többen tudjuk ezeket képviselni. Tehát az, hogy legyen önálló magyar külpolitika, amely bizonyos kérdésekben megnyilvánul, az helyesnek tartom, de egyúttal lényegesnek tartom azt is, hogy mi Európának a részei vagyunk, ne felejtjük el, és a közös európai ügyekből ki kell vennünk a részünket, nem csak a jóból, tehát abból, hogy várjuk az ide érkező pénzeket, hanem abból is hogy, hogy képesek vagyunk ezeknek a döntéseknek a következményeivel is szembesülni. Hát megköszönjük Fodor Gábornak, hogy jelen volt a műsorunkban. Búcsúzóul egy vicces esemest fel. Nekem írják, tehát én vagyok címezve, ne kötözködj Robi, lehet, hogy a strabag majd építhet autópályát inakban. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkelés.